Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the bands began to play the stars were shining bright. Now the milk vans on their way it's too late to say good night. So good morning. Good morning. Sand wie frühs ma früh good morning. Good morning to you and you and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 Hello, hello, hello. Mirë se jeni ardhur në klubin e miqesit në Klube Femrë 104, edhe në ekranin e Klap Toposun jam blendi këtu me Erin. Mirë ngjesh, gjithë. Aldini. <tës1> hello, Olden. Mi edhe kun, mirë ngjesh. Eve Lorikun. Mirë ngjesh. Ne Lorik. Mirë ngjesh. Si jeni sot? Mirë. <tës> <tës> <tës> A jesh ulëshëm? Un jam këtu, Jeri është këtu, gjithashtu. Aldini këtu, Olta me gjithë syze. Jeri është këtu. Këtu? Eve Lorik. Jeri vetë ka bër atë apo? Ne vetë ka bër. Ah, tani atë kanë filmi se kanë dizenjuar pikturat të Disney-t. Po, normal. Po ieri kanë veshur sot miqdashur një lizën në botën e çutirave. Një bluzë me të cilën ka pikturuar vet lizën në botën e çutirave. Mm -hmm. Personazh, po. Seliza është po, se pikturuar me me dhjetra herë, po ky është versioni Disney i një filmi të aktorëve të Disney. Si version. Po, mirë në rregull. Shumë. <laughs> Ty të pëlqen ajo, mua pëlqen një tjetër. S'ka problem. Secili ka atë të vetin, e ka përsyesh. Ky është një trinser kambanar një herë nga fillimi në fund me tënd drejtën se ky është filmi ku doon viteve 50-60, po në versione të ndryshme ose më saktë në gjuhë të ndryshme. Se thej germanisht është ky version. Por po ne në... brezin këtë jo, këtë version të patur. Jo, e ke gapi mirë. Kjo është i Disney, po edhe ajo që është versioni gjerman i ngjan shumë kësaj. Inxhan shumë kësaj thua? Mmm, a do të sigan. Kemi një ndryshim të vogël, por në tërërin inxhan. Mm. Se pase kanë dalë versione më të reja që janë pak më ndryshe. Un mbaj mend ato që ka pas dhënë uh, TVSH. Ato që kanë parë kur ishim të vegjël. Qi ka dhënë TVSH-ja? Po, që jepte TVSH-ja. Mm. Atë është më, më, më, është Alice, për, është Elis, Elis Mundelan. Ai është gjermanisht. Ai është po pra, ai ka ai ka qenë versioni në Gjermani i këtyre. Kurse kurse ky është, edhe ky ka qenë gjermanisht, e ky është dubluar në të gjithë gjuhët. Është vërtet. Se Disney kurri perhaps, po Nëjë, se unë bajin mënda të dhe, me Benny Bunny, në kjo shpa Benny Bunny Një, ta Benny Bunny Nëjë, që shqja, aty që ndronë ndryshimi Qikonë, nëse Doni, për shumë Po, po, të du të këshë përë atë me Benny Bunny Po, me Benny Bunny Ja, po, shke, kemi këtu një version të plot Të... Alice in Wonderland Ja, pojke Ja, pra, të du të këshë përë i rritë Me të, me të i mirritur të më Me të i mirritur të më Me të i mirritur të më Ky kjo është Ibiza. Me kapelë ajeri. Tërhiq një palë. Shumë herë. Ibiza do s'do do heqesh aty tani. Jo Elsinore. Më <laughs> le të ky vesh jam. Ja. Ibiza. Ibiza. Do s'do hir. Dobra. Ja duke çiperboki. Tararari taram Ka i breast mission, nuk edin, uh, ridur, Edi, e dinë Se kanë bërë këtë version, për ne me këte jemi rridur Ka i dhe Maja Mi tira fantasti Fantastik E di që farë, e shikëm që të qëta Ata po samë më rrë isha Këte jemi pasë faktë, 20 minutë ashka Ame lëre Lëre më të të gjemë Ja, oletko tullut kuuroksi? Odotat yhtään mahlo tuntemista. Kopra dublim sipër. Tash do dublim edhe në sipër. Ata ta famën vet. Piaja saiqti tela i bishet. Elis është akoma në në botën e nuk është përcis në realitet. Jo, është në botën reale. Shumëën bukur. Okej, mirë. E lëm pra, s'është nga me dublim. Arin e dublim vet një episod. Po, gjatë tjetrës jemi një padublim, e lëm vetëm me me originalin gjermanisht edhe edhe vihemi sipër pastaj. O vetëm që duhet të tjenin qik spontan, qatë që goni në ekran, fut janin, pasaj. Imaqinoni se që mund të thonë ata. Kështu këshu. Rër 7-7 minuta. Sot është e ejnëte në klubin e mëgjesit mishdashur. Edhe kuto? Jo vetëm në klubin e mëgjesit. E ejnëte, sa është datë? 8-ë mëdjet, më po. 8-ë mëdjet. Qarë muaj jemi? Nos, kurr, nos, kurr. <laughs> Mesa mbam. 2016, më duket 2016. Më duket edhe mua. Ah. Takova, takova dikotë, ah. Më mm. azdit, a? Do e bëjmë laj? Jo, jo. Apo ja. Jo, ishte Nga Olta. Nëzvash. Olta Rege e klubit të mëngjesit. Mu shfaqsh papritmas si një vegim. Ja ndriçova rrugën. Po, ka filluar të ecim kënd tani. Ku ishte Blendi, çfarë bëni? Ku ishte Olta? Ëh, <laughs> uh, tu mund të kjo, si juet kjo, ky lokali shumë i shtrenjtë. Uh, das ex lucid Po me të gosin nga kopshti uh, A okay. dija Pun shpje, Lori Ndoha se ishi takuar tje ku jemi takuar të bashkët Kujem takuar të bashkët? Okay. Kujem takuar të bashkët? Njërë jemi takuar të krujqizimit e a në sret Po? E se mba në tharë të nga Njërë ratje në poshte të një lokal që Diku poshtu, po Ha, Lori, pojtë, pojtë Të njërë të njëmë të janari Dhe njërë të njëmë të janari, po, po, po. A, ha, Jo, jo, s'iim takuar te 11 denari, më vjen më nda konfës te kopshti. Oke, bash takojmith 11 denarin e. Edhe te kryqëzimit të Tiranës së re. Jo, edhe unë aty takova me ju, po të jet, por Lori bashkëshënuar kështu. Ne shoqërimi takuar në rrugë. Ka ditë veçantë Lori. Edhe me orë, pse zgjat ti takimin. Jo, jo. Bash, Lori është zakonisht dhe i shoqëruar me femra, kështu që unë nuk është se Mirë, kthehemi pastaj. En Torando, mos e thash, gjen keq. Fem bashkë, fade away forget everything the odds were said dry your eyes and wear your hair remember a time when we used to smile She feels away a Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radion Klubi Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mos me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i par fiton një durat. Një disorës 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në Klab FM, në një shimt të kakrë. Dhe tani, kalendari historik me jerin, në klubin e mëngjesit. Në vitë i 1564, ndëron jetë në Rom, artisi Michelangelo. Në vitë i 1861, Vitorio Emanuele bëhet mbreti Italisë. Në vitin 1861, Jefferson Davis bëri betimin si president i Shteteve të Konfederatës Amerikane, që ishin Shtetet e Jugut. Në vitin 1885, libri Aventurat e Huckleberry Finn, i shkruar nga Mark Twain, u publikua për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1901, Winston Churchill mbajti fjalimin e parë paradhomës së përfaqësuesve në Britaninë e Madhe. Në vitin 1913, Raymond Poincaré zgjidet president i Francës. Në vitin 1929 shpallën çmimet e para për filmat dhe aktorët më të mirë në Academy Awards. Në vitin 1930, Claude Tombo Zbuloi Plutonin, planetin më të largët të sistemit ton diellor. Në vitin 1930, Elm Farm Ollie u bë lopa e parë e cila fluturoi në një aeroplan. Në vitin 1952, Greqia dhe Turqia u bënë anëtare të NATO-s. Në vitin 1957, Walter James Bolton bëhet personi i fundit i ekzekutuar ligjërisht në Zelandën e Re. Në vitin 1959, Ray Charles nxori në treg albumin me titull What I Say. Në vitin 19 1967, erdi në 67 erdhi në jetë futbolisti italian Roberto Baggio. Në vitin 1979 ra bor në Sahara në Algjerinë Jugore për herë të parë dhe të vetme në histori. Në vitin 2008 Afganistani, Kostarika, Britania e Madhe Shtetet e Shtetit Bashkuar, Franca, Shqipëria, Turqia, Tajvani e njohën Kosovën si shtet i pavarur. And now, we get back to Vlindi and the crew, on The Morning Club, on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people! Hello, mirë më njësi, mirë më njësi, mirë më njësi, mirë më njësi jude, këtë dojë jo të jenë. A ju e do një mundësikë më dha që të flisë një olëta? Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Ka <laughs> shterë kam tënë Mirëm Gjesi, më në punë morën e një përgjishin ka të i falem mm -hmm. derit shumë Nga i që jemi shumë Ti sigur dhe... ke lindë New York, Bigot? Uh, jota mamë Jota mamë Në perifiri isha pa. Brooklyn baby uh -huh. um, E t'i pse themë, se kam një histori të voglë nga New Yorku Jepi Duet këptoni mentalitetin e New Yorkesve E ndoshta, ndoshta, kjo histori i un dimon pak. Ëh. Mm. Është një zotrin nga New York, ku që e kanë emrin Riley Flirty. Ëh. Mm -hmm. Nga ambienti Flirty. Duke si për ka një origjinë irlandeze, po gjithsesi kjo është e pa rëndësishme. Në datën 5 shtort, më shumë larg, pam, ka qenë në një koncert ëh mm. në Brooklyn të New Yorkut, ku, siç thotë ai, i humbi apo i vodhon portofolin. Ah, Okej. Okay. Po. Humbi portofolin. Eh, uh, atë pasën as hera e fundit kur ky mban mend që e ka parë portofolin që e kishte kur shkoi tek tek koncertit. Mbas mm -hmm. kësaj no more portofol. Port Portofolesha. Mm -hmm. My wallet is gone. Ai. Mm -hmm. Dhe çfarë ndodhi është që 2 javë më vonë një mrekulli ndodhi. Vërtet, çfarë ndodhi? Një mrekulli në New Yorku. E këtu fillon ajo që do të shpjegojmë si mentaliteti mm -hmm. i New York-ës. Ëh. I vjen një zarf. To. Në shtëpi. E hap zarfin. Dhe brenda zarf gjen uh, një shënim, pam, patentën dhe kartat e kreditit. Po. Oh. Hmm. No, kini barazish se në Amerik patentat shërben si kartë identifikimi. Nuk kanë ë, uh, un do që të presoj që ta bënim të ne këtu. Ajo kartësh dhe karta identiteti njëherësh, nuk ka mm -hmm. kartë identiteti veç, patent veç. Po. Ajo shërben. Po gjithsesi, ë um, ky zotria që ja ka gjetur apo zonja nuk dihet, në këtë shënim i shkruan Urdroni thotë e uh, uh, patentën tuaj. Tam. E di që ju duhet, ja dhe kartat e kreditit sepse janë të rëndësishme. E gjetë adresën tek uh, patenta, se aty është e, e shkruar adresa. Kështu mm -hmm. që po jua jo dërgoj tha. Në fakt, në fakta, po mbaj ë uh, ata abonene me tros. Sepse duhet, <laughs> i tha, do të mbaj edhe portofolin sepse Portofolion pëlqeu, më thanë uh, drejtë. Ëm, okay. um, gjithashtu kishte mbajtur edhe një një kishte një kështu, ëm, um, një kartë me kredit në një dyqan librash, mm -hmm. që kishte 10 dollarë mm -hmm. atë, ku mund blie, mund të shpenzoj 10 dollar për për ndonjë libër, edhe ata e kishte mbajtur. Edhe kaq. Po para s'kish treguar. Është treguar shumë sinqertë. Ky zotria aq thoshte, aq i konfliktuar, u u u befasua shumë, thoshte, kur e kur e pa shtë. Uh, sa që e vurim Instagram, ja ku e keni për shembull në në Instagram uh, letrën që i ka shkruar taj. Po. Uh. Ja më thotë, e gjeta uh, portofolin tuaj, gjeta ja ku e keni thot uh, uh, patentën, ja ku janë edhe credit card-et dhe të gjëra të tjera. Të rëndësishme por mbajta këshin, do uh, të thënë paratë thonë tash që ishte aty brenda, sepse më duhej marijuana. Oh. Uh, po. Because I need it weed. Thotë, mbajta te abonen, sepse tani është bër 2.75. Është mm. rritur, është rritur më thanë mm -hmm. ajo dhe portofolin e mbajta gjithashtu sepse isha nga shumë i bukur se portofoli që tregon mentalitetin e new yorkezëve që po po janë njerëz të mirë bën edhe samaritanë të mirë ti kthein kartat e kreditit gjërat më të rëndësishme ti kthein gjërat më të rëndësishme por janë njerëz të mirë samaritanë të mirë me me një hyll të vogël atje edhe me një shpikim post ka një ka një haraz të vogël për të paguar por për lejë gjysmat keq përmes internetit kështu që i mbajti më pëlqen tha ai se është treguar shumë i apo endërshemë Po bravo. Mm -hmm. Në fakt do po të thotë, para e ka firmosur anonimi, po sikur është tek uh, tek fundi i letrës atje. Tudels, i thotë, anonimi. <coughs> por, <coughs> në por gjërat më në fund i ka kthyer. Po po. Parët, pastaj legat shkojnë. Abonën, atë kartën për uh, tek uh, tek dyqani i librave. Dhe i ka kthyer uh, i ka kthyer ato gjëra. Këti mm. duan më shumë në fakt, sa ato i kishte qartë se fal. si ky. Mm. Uh, jam shumë i konfliktuar thjesht. Edhem ka bërë mirë. Edhe më kanë bajtë. Kan bajt sa qëra domethënë këshu. Edhe dhe është bër, është bër pak si thuahesh virale se si histori sepse kanë nga Instagrami i këtyre kanë marrë pastaj edhe media kanë po, no, ka folur për ka kan dhe... këtë. Kështu që po flasim edhe ne këtu. Kështu që ky është mentaliteti New York-esolta. Po, shumë mirë. Në fakt edhe tu, nëse po ka një portfolio aktual, ka një çifër, ka 100 votë, këtë kanë më shumë dokumentat. Dokumentat po. Ja vërtet është. Në vërtetë, në aty atici ka humbur portfolio ose ai i cili i ka humbur portfolio zakonisht thotë Baini gjithat jot ai vetëm vetëm dokumentacion. Ata se ta dish që këtu në Shqipëri është shumë herë më e vështirë nxjerrësh patentën, sërish mbazit ka humbur se sa na. Ati aty është shumë gojavaj. Mund ta bësh edhe nga kompjuter i shtëpisë dhe të vijë. Ai mund ta kishte bërë ndërkohë po transafir. Po. Ndoshta, ndoshta. Po nejse, uh, ë, kjo është ideja. Bravo. Bravo. Ë okay, uh, bra... merita, shumë a... bravo në vetvete. Gjithsesi. Po dishë ta marrë. Siga, mund mos i kthentë fare, ë, ndoshta jo. Ë vërtetësh. Shumë mirë. Që sjë një bra. Një bra, okej Një bra, vë komplet, një bra Këtejnë bës pak është Save the last dance for me Tani nga Michael Buble në klubin mqesit Ora për shkon 7.22 minuta Ju jeni me blendin njerin Më mqesit Me altinin olten Më mqesit Më mqesit Dhe lorin Që kërten solo You can dance Every dance with the guy Who gives you the eye Let them hold you tight You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and who's I'm you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know Let the music fly like sparkling wine go and I have you find well, me laughing and singing but while we're apart don't give your heart to anyone and don't forget who's taking you home and it was I you're gonna be so oh, darling save the last dance for me Baby, don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much Ladies and gentlemen, pair up, pair up You can dance, go and carry on Till the night is gone And it's time to go If he acts, if you're all alone Just tell her no, cause don't forget who's taking you home, and who thought you're gonna be. Six fine like sparkling wine go and have your fun laugh and sing but while we're apart don't give Mjë më gjësë blendje Mjë no, no, më gjësë saltinje Mjë më gjësë jeri Mjë më gjësë alëta Mjë më gjësë lërka Mjë më gjësë Ej, um, ja ku jeni dhe njëherë në kryu në më gjësit Mi qdaqër 7-25 minuta në këto qaste Jeri do të nga frimzojnë Në dërsa alëta Do të nga tregojnë se si do të qkoj koha Për uh, ditë në sot me, alëta me motin Jeri me frimzimin <laughs> Okay. Jepi, uh, Gjeri, ti e paga A tere, shpreja që unë kam zedhur për sot mm -hmm. është nga Sami Frasheri dhe është kjo Sami! Mm, nga Sami mm. unë Bukuria ju. e një riot përbohet nga bukuria e fjalve që fletë Shkurt, sak, dhe pakabime oh, A, mësua shkurt, sak, dhe pakabime Po se më përqen shumë Shkurt, uh, sak, dhe pakabime Shkurt, sak, dhe pakabime Në një fjalin shumë dhe shkurtër, gjithë uh... Po normal të është që se po të kishe përgabime a <laughs> i aty edhe në citat, gabime, Në pyetje kam. Kurra, kurrë. Këshpi rrihja janë shumë gjata a, për t'treguar vetëm thelbin e diçkaje, përndryshe. Po, pa gabime. Ja. Shkurt gjat dhe pa gazim. Falori. <laughs> jo, Samiu ka qenë ka hyrë te meshkujt e bukur apo te meshkujt e paraqitshëm apo? Në pyetë pyet gocat. Si. Samiu. Unë do të thoshaja që po, nga librri leximit. Po, van. Po, do kështë ata është ta shekoja me njyra me thënë drejton Po, përse kemi parë gjithmonë Gjithmonë e kam parë bardezi Bardezi mirë delë gjithmonë A thua? Që t'jepja një kuptim shprezën Po përse ka lidhja a thua me bukurin e jash Po përse ka pas komplekse për paracitjen Po, po, lori, po përse që ka qenë aji, lori Komplekse për paracitjen aji, s'ka qenë petroninës Aji shumë da mund kështë në samifrashi Si, si, si, si, Po unë themë, jaku e kejtë që gojë vetë, edhe me një gjyra një që se doni Për kohën, mirë është për kohën Njëmi duke vështruar me imësi një portret të samin frashërk Së ti ka këtë qatë bukë Veqë, me është në shikësim në disproporcion, pëse është fajë piktorit Kjo vetë u larë më këtë dipëse ka i gërë që këtë që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Ja, më simullar, më simposh. Po t'i themin çik, qi, është nga afër Molori, asis është normal nga Molori. <laughs> Molori, po mendosh Lori. Po mund të ketë të faj piktori, domethënë. Në teras. O, ti presim kishë atë piktori. <laughs> në fakt Lori kjo është nga një foto. Okej. <laughs> nga <laughs> një foto e kozë, pastaj është thjesht është bërë kjo. Ngjyrimi. Kjo me kompjuter që i bëhet kështu si si grafik. Ai efekti ashtu. Kam përsypin un tani, se si di. Don ashtu mendoj, po. Po ntaram mm, Ma dhe me Photoshop mund i vësh ze capen. Po, <laughs> <laughs> me Photoshop mund të vësh sa të duash. E bën më bukur. Ti zgjasim edhe pak më ekran thamun. Ale, se kemi, e kemi më ekran këtu. Shikom, ë Nuk do të flasim për më ekran sot, këto gjithë kanm përshimin kemi fol bowl, edhe më ekrani uh, aty nuk kemi fol bowl. Mhm. I gjarë mëjtë më ekrani mëjtë hundës. A i se, se shprej, por letë më shdojnë me Olten edhe pa, me Moti Në këto ome dhe misht dashur mm. Qikojmë se si do jetë për sot Unë e mora i në qadër E dhe unë E hova i në qadër uh, shpinës Pashë kështi Për pa, edhe mund të mos e kishë i morë A vërten Po të, pikante e pak Lëtë atë qenë Jepi Shenga. 8 mbëdhjet gradës në këto omente 4 mbëdhjet do jetë minimalja për sot Dhe 9 mbëdhjet maksimalja na, mai, na. Dhe 35% janë shanset për shi Soft. Do kemi vranësira deri nga ora 10 e darkës dhe më pas do pikoj pak. Do pikoj pak. Pa. Po, nesër. Nesër mm -hmm. paraqitet moti mirë, ieri mund të dalë dielli. Me mm -hmm. 20% janë shanset për shitë deri tani. Ëh, mm -hmm. kështu i duket, i para shumë i shtë. Amba të shtunën do kemi shi patjetër me 85%. Ka një west, uh, ka një west mish dashur së shabbëti jo ieri. Oltën me motin dhe na çon një foto. Jepi. Mos. Oh. <laughs> ka. Nëso, nice, oke. Okay. Ka vendord në kokë. Po bra. Ëh, uh, shumë mirë. 35 shanse të uh, 35% shanset për shi. Është bëreqet thonë të, të moshmit. Ëh. Mm -hmm. Fshata atë më shumë. Sot popullin. Po. Allaje me tokën. Edhe por jo ata që lënë makina. Ata thonë s'është bëreqet. Jo fare. Mirë, <laughs> bien dakord për këtë. Madje ata që lënë makinën dije për shembull, nuk duan që uh... sot të ketë bëreqet. <laughs> Ës vërtet. Po, është vërtetë. A disa dhomë kur e pash rashi, është moshas. Po pse atje kishte shumë pasta makina? Jo po. E kishte larë pra heri. Edhe e jo, vetëm tani. E? 10 vjet vjet e lava. Jo di. E ia jo, lar dikur në 2015, e kanë vëtallin, sikur se kurta më. Kur u bën një kur u bë vrapimi ëm um, vrapimi për fëmijët. Ta, në fëllim të djetëtori të bë? Ata ditë, po, se shkova... 12 djetë, po. a... Ata ditë, shkova më për përbrapimin për, për fëmijet dhe e la makina tje që të lahaj, pasaj... është lërë vetë, pasaj. Pasaj që atë e është lërë vetë, <laughs> pa. Po. Shko që shumë fare. Parim të i të... Orta Upper Mountain. Brutal Hearts, bindani nga Bedouin Sound Clash, më ishtë dashur? Brutal Hearts, bindani nga Bedouin Sound Clash, më ishtë dashur? Gjuhem pjesën që po dëgjoni 7:30 kur t'themi do kemi anagramën për ditën e sotme një pyetje nga aktualiteti gjithashtu por më parë kjo këngë Emgjes Hello, hello, hello! Mirëse vini në kërubin e mqesit. Mirë mqesit gjithva. Mirë mqesit ty, Jeri. Mirë mqesit blendi. 7.33, përshkon 7.34 minuta në këto moment të bishdashur. Ju jeni me Klab FM në 100.4, unë jam blendi, kjo është Jeri... Mirë mqesit. A tini Olta dhe Lori janë të menej qita shtu. Mirë mqesit. Mirë mqesit. Mirë mqesit. Mirë mqesit. Mirë mqesit. Mirë mqesit. Mirë mqesit. Mirë m Puido ka kaluar mirë, ë? Pa u ndjer fare. Ja mirë, mirë. Do të thojmë kështu. Po jam bër si motra e Shrekut. Jam motra e Shrekut. Po ai se kam parasyshën motrën e Shrekut. E, ma, sot. <laughs> motrën e shrekut. <laughs> ja, pra jam unson. <laughs> kam motër Shrekut? Nuk ka motër. Jo, ja, <laughs> zakonisht kur ja. mam zot gripit dhe fillon të më trashë të zëri, e e them un për veten time. A e thua ti? Ta. Mëse thua si Fiona për shembull. Po Stefona ka zërin e holl. <laughs> po Fiona. Se nuk thua si Shreku vet. Si, po, edhe si Shreku. Je shëndetëm, Rol. Duhet të, të duhet vetëm një këmbor ieri. Pa, me siguri. Dam dam dam dam dam dam dam dam. Okej, dua të bëj një pyetje nga aktualiteti në këtë momente, por ta hedhim bash me jingle, jingleon për katë se. Ta ta ta ta ta na ra. Um, um... Nuk etin të sakinuar vesh juve, por uh, një struktur Mhm. Redinore. Mhm. Mm po themi politike do të ngrihet. Është shkrirë. A, jo, jo do të ngrihet, do të ngrihet. Dhe kjo drejtuese është shkarkuar. Cila? Mhm. Mm 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Vetëm një gjaldim pasqe pasur prekjen e Midas. E përdorre si zot për gjumur. Pa para saditësh. Edhe Now she's gone. E ka të këngë Now she's gone. Dam dam dam dam dam dam. Ose do që mund të kërbojmë se kam edhe us po flas punë këngë në, në veçantë. Por që me siguri që ka këngë që janë kështu she's gone, she's gone. She's gone, she's gone, she's gone. Të, shumë të tijuar, kështë, Njëse, um, e një shumë e t'i gjuharë si kështu Nejse Re të regojnë një historit vogën nga Kina mm -hmm. Edhe kjo do lidet më atë që jeri pa më kërkonte uh, Ok Tararara Kina jeri është duke lëvizur nga shpita tyre Duke shpërngullur 9000 banor Po pëse? Ga një zonë ku është duke nërtuar Radio teleskopin më të madhë në bot oh, wow. Kina është në garë për zbulimin e jetës Ekstra Terrestiale Nëse mm -hmm. më ndaj që më më shtu jetës jashtëtoksore. Ja po. Pra? Mm -hmm. Dhe për këtë është duke ndërtuar FAST-i. Ë FAST është emri i këtij radioteleskopi. Ky do të jetë kur të përfundoj, më i madhi në botë, wow. është 500 metra në diametër. Unë uh, un, un mendoj që kina mund t'ia dalin. Po. Ato mundurinë e gjërave. Po thuajse i ndërtuar tani, që nga. Ë është gigant. është 500 metra në diametër mm -hmm. dhe e kanë filluar ngritjen uh, e këtij Po themi radioteleskopin që në vitin 2011 është drejt përfundimit. Mirpo, ky është 200 metra më i madh sesa më i mali që ekziston tani. Po. Mm -hmm. Është goxhajma. Ëm um, 9000 rezidentët që do të shprëngulen janë një specialitet. I shprëngulja një është është sepse kina për këto projekte infrastrukturore ja ka marrë dorën i mer njerëzit dhe i zhvendos mm -hmm. aty këti si dojë, domethënë, sepse fund fare është partia që vendos dhe uh, secili prej tyre merr rreth 1 milion 800 mijë lekë të vjetra me tona. Wow. Ky është shpërblimi që marrin secili nga banorët, mm. 9000 banor, nga 1 milion 800 lekë të vjetra, po plus. Në total. Uh, Apo secili prej tyre? Në muaj. Jo, ja, jo, totala çfarë? Në, total, në muajin, ç'muaj? Një herë, një herë. Ëm uh, ata e kanë bërë këtë sepse duan që në një rreze që vjen rrotull uh, e këtij radioteleskopit, tam, që duhet të jetë rreth rreza uh, duhet të jetë rreth 3-4 kilometra. Nuk do të ketë njerëz sepse kanë frikën e, e fushave elektromagnetike që që mm -hmm. shkaktohen nga nga të përdorimi i këtij teleskopi etj etj. <coughs> Kështu që Kina do të zbuloj alienët. Bravo. Uh, është ka një dëshirë uh, shumë të shprehur, jo vetëm me fjalë, por edhe no, me, me investime tësë... me këto vepra. Bravo. Për ta përshkruar se sa i madh është uh, radioteleskopi pam që Kina po ndërton, njëri nga zyrtarët kinez ka përdorur, nuk e di pse, tamam, ka përdorur një një krahasim me verën. Ka thënë që nëse do ta mbushnim radioteleskopin me ver, pam se cili nga 7 miliard banorët e tokës uh -huh. do të mund të mbushte 5 shishe verë. Çfarë? Oh, oh. Wow, wow. Nuk e di pse thonë verë atje, është kjo është Nuk nuk është letje cikpë dashës vetë. Ndoshta më <laughs> pëlqej verë shumë ose zier verë vetë, domethënë. Pastaj do të kish ta thon nga një gotë, po. Jo. Nëse do mbushnim, të al, pa, qikoj, pa. Qikoj, qikoj ta mbushnim thotësh, asaj i madh. Shikoj, shikoj sa i madh është. Nëse do ta mbushnim me verë, të 7 miliardë banorët e tokës do mund vinin të mbushnin secilin nga pesë shishe verë. Edhe ti pinin për çej. Do dai bi. Enda i imagjino çfarë parti. 7 miliardë euro. Po. Unë them me dy shishe verë mirë je. Madje Më tepër se sa mirë, e vërtet, për person, po 5 për person. E tani kjo na sill tek alieni që i madh pa mbrëmje. Po. Na tregon. Është vërtet, unë u bëra shumë kurrestare, sepse ajo ajo nuk edhim. Më merë babi dijen e di. Më merr babi diën telefon. Ai unë kisha bën një status Facebook që disa le po e lexuan atje. Po ke ishte pa dallje. Ëm, um, kishin dalë për të par Barcelonën, se edhe këta më ishte më këtu në studio bën kuriozë. Isha i kishë lexuar statusin mm. e përmendim, po. Ëm um, Tek laxja. Mm -hmm. Tek laxja i që laxja jonë është po themë tekur e Vasil Shantos, ajo zonatje por, për nga anë e një senjishit, jo nga oh. anë e Vasil Shantos. Dhe, dhe ndërsa, kështë në dalë, Barcelona në rëndikun nga rajjarë, zishtë ka tjilë, uh, për të parë atje, ma dhe ishtë edhe me tisa ishë futbolist Dinamos e, e shok tjerë. Ca fëmin oh. fillim pan një disk të kuqë, në qijelë, oh. që plusko, nuk plëskon dhe rinde shumë statikë. Nuk lëviste, s'is më trëgoi babai. Sa mori telefonin dha e dëgjova, kam pa i gjithë sot, kam luajt mendshmë burr. Kishte ideja, edhe nuk lëviste ta, dhe kishte sa drita rrethore. Nuk e di se sa ishin ta drita, të paktën 6, po mund të ishin edhe më shumë. Mm. Sa shikova mirë. I tha, po si si bëre një foto më burr. A u dha si diundra për të dorë fotoën ta? Ai ka telefonin që mund të nxirrë dhe foto tani, po nuk nuk e përdor, nuk është da, shumë këtu i teknologjisë. Kështu që si bëri as foto as video. Por tha, uh, mendoja se ishte dron, ishte i kuq, ishte rrethor, nuk lëviste. Ishte një 100 metra diçka e till mbi tok, uhum. diku mbi sepse atë ajshin tek tek ura, pa pa dhe... 100 larg ta... 100 metra. Ta... <të> jo, nuk ishte larg. Ishte tan lërzinë e një helikopteri ndoshta, jo jo lërzinë e një avioni. Ishte ishte poshtë. Për skeçin atë. Edhe ishte për, i thashu se i madh tu duk, tha, më duk rreth 3 metra diametër diçka e till. Ai sa mund t'i japë, domethënë, me me me sy. Wow. Ehm, dhe tjetër që më tha, ishte diku sipër Shkollës Pjetër Budi Ose, ose uh, i shkollës Alqikondi Të si që thonë ndrysha da. Dikua tjetë ose se ne jikonim diagonal që nga nga tjetë rrugatje Dhe, dhe un tash, babi tash, kjo ka të bëj me reformën dretësi është <laughs> gjukata e tiranës Ndo shta janë Amerikanën që Po shikojnë të si po së batohetre Qeshtë i jeri qeshtë um, <clears throat> Pasaj, tha, un të tha, me ndovash dronë Por mënyra se si u largua Ishte vete tim Do me thonë e nga theshtë Uj, us dog, us dog, dometh nuk, nuk shihet. Kjo ka qenë i dyshimtshme. Ishte largohej vetëm thije 2 minuta më vonë, u shfaq prapë në 10 din vend. Pastaj u largua sërish me me me të njëjtën shpejtësi, një shpejtësi patraguëshme. Atë ishte domthonë një gjë çka se, ok, dronin e kuptoj. Poh, po droni lëviz relativisht ngadalë, po normal. Edhe babi thoni të gjithë çifttarët e njohin mirë dronin, mbas asaj që u bë mm. ngelgrado që xhixa ia mi specialistat në botë për dronë. Edhe nuk na hanë dot njerëj. Edhe dronët kanë drita. Po nuk e di tha, nuk e nuk e di. Po ishte spektakël, ishte një gjë shumë wow. Edhe, e bukur. Dhe e pambha ishim 15-20 vet që po e shikonin. Të gjithë, këtë ma tha ndoshta që më tregonte që nuk ishte çmendur as as ishte i pir. <tëmë>, por ta treguor. Po, jo, jo, ishte madje në, ma, në përvenditë për për, për, një emër, po themi ish futbollisti i Dinamos, kjo do ta dëgjoj. Si ka bërë asnjëri ska pas. Sigonda, unisha me këtë. Ai më tha mua këtë gjë. Ja, ata, ky jo njërë. Po po, babi jo, po nga ato 15-20 vete. Tha mua, re futën një në internet, tha mua. Shikolla mos mund, mos po flet njëri tha, a e kanë parë, a s'e kanë parë, tha. Ishte një kod gjant 6-7 minuta në në Havana atje. Kjo i dhe se dje... ke iden se sa e bukur ishte. Është qeftë. Mdashëm ti që e ke shumë gëzuar, do të isha ka gëzuar pata kështu. Është friksuar. Po. I kuq, një disk i kuq me drita rrotull, që qendronte që pezull mbi gjukatën e Tiranës, u them reform oh, dritësilla. Oh, oh, oh. Sa <laughs> u so, bën ato dosjet e peshëve tëm dhën nga prokuroria, si të ke parasysh? ndaj ndaj ndaj e për kta s'kan turp që quajn 15m këta me nga 2 deri në 3 milion euro 15m quajn tha e bëth më shumë baltë nysa a kanë gjetur kush kush kush u shkrie kush u hoqe e, e di apo s'e di jo Leza Koka po po të gjitha kanë gjetur bravo wow adela është e para s'po le të çika mund të do dy bileta për nesër nuk e di kjo doli edhe u serua Tu Gazel banon namë sot uh, Rama shkrin freshin dhe shkarkon Yoleza kopën. Oh, oh. Krej po s'ngrej një grup pune për formatimin nga e para të forumit trinor. Stop sulmeve thot Yoleza është vajzë e shkëlqyr. Në fakt është unë e njëjë Yolezën. Qas shumë mirë. Do të thonë ka shkrirë dhe freshin. Ka shkrirë, uh, do të thonë është freshin e momentit. Freshin momentit, pa. e momentit po. E kupton? Po është puna e e Qiririt Altin, shkrim dhe ngrim. Ja, kështu tha Kryeministri Rama, ka shkrir Forumin Rinor Eurosocialist dhe ka kërkuar riformatimin e tij deri në kongresin e 19 Marsit. Gjatë takimit të zhvilluar dje në sallën e Kishës Ortodokse me të rinjtë freshit, Kryeministri Rama ka propozuar ngritjen e një grupi pune që do të punojë për një muaj deri në ringritjen e Forumit Rinor. Dhe shkrim në shkrim punën e shumë viteve dhe e reformojmë për deri datën 19 Marsi si bie një muaj. Një muaj, muaj katë. Më ka nisën 9 kjo, kështu që pak më pak. Po pa, gjithsesi bëhet. Undem se bëhet. Bëhet, bëhet. Okej, kush e fitoi? E fitoi, e fitoi. E fitoi atë, la pra. A dela. E thash po. Çka ka fituar? Dy bileta për nesër. Dy bileta për nesër, Petra Dela. Filmi nesër është premierë për ty. Filmat nesër janë? Jan. Premierë për ty. Jan. <laughs> Okej. Okay. Jan, jan. A e dimë se cilat janë jo, filmat? Po, pra, po nuk e dim të cilat janë. Kush e se dim? Kemi një vënës këtë ja. I'm sorry. Vënës? Sa ditë? Më tukë se një i lësë. Po përbërna përpjujes. Sa <laughs> ditë? Së <laughs> dhejmë do. Oke, <Okay, mere>, mirë. Në <laughs> regullë. A përpjujte tjetë nga drecia? Në fali nga aktualitetit. Pa, pa. Para, pa. Pa, pa. Si pas senatorve uh, të partizë demokratike? Tam. Do të thua tishtë senator, mo që senator? E... Ataka narguzuar kryetarin e tyre Bashën për për për se me drejtsinë është duke bër lojën e këtij. Lojën e kujt? Lojën e kujt? Zë të ri. Hao. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Lojën e Fronave, Game of Thrones. Ah, pra kështu pra, senatorët e PDs, kështu quhen kur janë deputet të vjetër, nuk i thë pse quhen senator punto di juaja serbator os kanë më shumë përstad si ideja e, e mbushjes me karburant domethënë po kanë grumbulluar por gjithsesi serbatorët e PDs domethënë e, do e, e kanë akuzuar kryetarin e tyre Bashën se po bën lojin e kti ok to kujt më deshë jotë shrekut e pas sa kushtosh shrekut <laughs> lojin e shrekut them bas fan clubin e mjesit mish dashur dëgjojm dy mesazhe publicitare pastaj një këngë nga Jess Glyne dhe vim sërish Hello, hello, hello! Mirë se vini në kryu vini mëgjesit është 75 minuta në këto momente. Unë jam Blendi. Unë jam Jeri, mërë mëgjes. Ky këtu? Unë jam Altini, mëgjesi. Po, Unë jam Olta, mëgjesi. është Olta, vërdet? Pa, pa, pa. Dhe aty në fundë është... Unë jam Lori, mëgjesi. Mëgjesi, Lori. Oh, wow. Mëgjesi, Lori. Ja, Unë jam Lori, mëgjesi. Hello, hello. Lori. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Unë jo, no? jam suar Lori më gjithsesi. Ja, di pse ose nuk e kam mësuar ta tras vetën Lori, ngaqë po si e mësuar ta trasos. Jo, po trisniun rregull, po kur i them vetes Loris. Po si thua vetes? I thua vetes Lorin. Lori, Lorin zak. Pa un jam Lorini. Pa pse <laughs> vetë ta them Lorin mersiha? Ja, Prandaj kjo ciklet bëri të tras zërit. S'ka gjë me asjë Lori. Nuk e di pse po përsta justifikoj. Lori. Mëso me emrin thën, ky është emri yt. Lori. Prindri ta kanë thën. Pa. Kushtë da ka vërën emrin në ty Lori? Se dien, bëmë Se dhe s'di edhe? Bashkpunim Ka që shumë shumë vidëm e parë Bashkpunim Ka që shumë bashkpunim? Besarim Lorin? Se cili s'ollin nga një gërm? O mund ishte këshu për shumë vol? Uhuh Në shpinë e Lori në Nii, veni nga... Stop! I t'arë! Lë, lë! Di vetëm që në klasën ti me ka pasur tre veta me të emër Që duhet t'ket shen këshu Aiaaa... Hējde, Lordi, hējde... Zep 빠finon H afu duñ hani de... Oppaεί ëpā unlikely! Hade, Lordi! Guntzum 나중에 peist mu koo Kisswei nd GO avцевis ו� aTYDi Mm -hmm. Okay, kam anagramë gati për ditën e sotme. Le lua të luajmë midis dashur me lojën tuaj të preferuar anagrama. Anagrama në klubin e mëngjesit. A dhe anagrama për ditën e sotme midis dashur është dënk tishere. Wow, wow. Dënk tishere. Dënk T-shirt. Ja kamënën ieri të ç'i par, hm hm. Ieri s'ka një përgjigje saq. Është vërtet. Po ieri këtë javë, aha. A vjen ieri. Aha. Është është ai momenti. Është ashtu qënd. Po. Donk T-shirt. D-ë N-K-E T-I-S-H-E-R. Donk T-shirt. Dënë këti share 0619 271222 Dërgonë mesajët uaja Për të javim një orë nga mishtan dhe këprimi mëshqis Për uh, zbuluesin anagramës Atë që do të vi pari me përqishin në sak Pasit i keni rivendosur këto gërma Në një tjetër rend Atëhere mi qdashur Do të mund të queni fitues Do të formoni një fjal Të gjusë shqipe që ka kuptim, po jo themë në shënjë fjallë që e gemi përdorur dhe e përdorim praktikisht me të njëtën me të njëtën intensitet ndërsa videt kalojnë. Oh, dënë këtë i shërë. Ashtë një dënë nukamë. 0, 6, 19, 20, 7, 12, 22 dërgonë me sa zëtuaja paruar të shërani dhe emrin për qënë fituelsë. 069-2722 069-2722 Okej? Okay? Okej okay. okay. A tere, Ollda, jep një fituaz për uh, pjedin e dyt nga aktualitetis sot ishte Se senatorat e pëtës e kanë akusuar kretarin e partis të ture bashkën se po bën lojën e... Ramës Ramës Konstantini 012 në bërë nëmër fiton 2 bileta për nësi refleksë Okej okay. mm -hmm. Bashën e tha, unë jam të lutë nënqë Së nështë, e më bëjmën nënqë? Mhm Në nësë okay. uh, e kam luar të këtë Në nësë e kam luar të këtë E kam të këtë luar të këtë Nëjse, okej, bëjmë një tjetër pyte nga aktualiteti dhe shkëm të këtë muzika Kjo është nga Vlaj Vogel I kombi tonë Në faktë asë këshusë shkonë Ose Vlaj Vogel ishtë shtetit tonë, se se kom një jeni Kosova Pa që e Vlaj Vogel Mos u fikë paju shipping golt atare që bëjm këtu balanc gjinore. Jo jo, e kemi shumë të rëndësishme këto. Ehm, um, atare, atare. Pyetja është kjo, çuna dhe goca. Po. Uh, kjo tava për një gjë tash. Për çfarë? Ndro, mund ta ndrosh. Vjen koha. Po, kjo është pak puste si gjëra dot. E di, për filmin. Tashu kito edhe. O, kam lit men, s'tube fukuzut. Gjithë ngjesen. Jo, pyetesh kjo. Dihet padë një proteste opositës në Prishtinë ju edini. Këtë video është në cilin shesh unë bajt protesta okay. okay? 0619 20 7 10 22, 222 Jero, ka margjuh i set minuta të me këtë këtë putët Po <laughs> të put shmena, po <laughs> të pysja Jeri ka kostumin tim, ka këtë se mirë Bravo Taba. Ka përparuar klubi Ka përparuar klubi A me është ti Janë theluar mardhjën Unë s'ka mas gjem të ndë në shpi Do të tjapë në angjë Do të tjapë në angjë Nga, kam një, do një karantjere Jo, jo, të duat altimit Të pa veshur, jo të veshur Jo, jo, më mirë për mbajt altimit Oke, bajt altimit Kup, tani imi qdanshur I see a different new që të kjo këng Es bule më vonë misterim Cë janë këpusë dhe mja dhe shpja i E gjeri E gjeri E gjeri mbas pak E gjeri Më gjesë, më gjesë Që kemi e olte Aderë Më gjesë Më gjesë Këmi të mund të voglëshvije për të bërë taninë Club FM në 114, mishë dashur Ne ju përshëndesim Dhe ju urrojmë një ditë fantastike Dra, ra, ra, ra, ra, ra, ra Zhe thashtu edhe dafinan më thotë Sheshi Skëndërbae Oh, Sheshi Skëndërbae Skëndërbae Skëndërbae Skëndërbae Eka në tje? Skëndër Bey Ajo 3, 7, 8 në parë nëmëri dafinus dhe fiton 2 bileta për në sine flex Bravo Takëzaj Eme se Skëndër Bey e ka se tje Oke Ka disat që thonë sheshtin në Tereza Pa kam përgjimin që e shta anë tjeter sheshtin Që shushtin në Tereza dhe tjeter që shushtin në Tereza Në Tereza dhe tjetra që shushtin në Tereza Ashtë shëtitor janë në Tereza Pra isa njojnë Prishtinë Më më jesi juve. E zgjoj dhe bëm shikoni me ato fytyra të zbetha e sy të yëshilda. <laughs> Okej, okay, ehm um, anagrami për sot miq dashur është Dunk t-shirt. Dunk t-shirt. Dunk t-shirt. Unë nuk e koha se kam gjetur. E di. Nga në shkonda ideali? Nga Malisheva. Malisheva. Po që ndej Malisheva. Më më jesi juve ë, dënë gati shëra akoma se ka gjetur ieri, është një fjalë shqipe e ngatruar, ka ndruar vendet e gërmave, nëse i rivendosni siç duhet, do të formon një fjalë plot me kuptim. ë, apo jo? Po. Faleminderit Hashim, të lutem. Faleminderit, djeg nga Malsheva dhe të shpresojmë. Përshëndetje Hashim. Ditën e mbarë ty. Ditën e mbarë. ë, tjetër tani kemi zërin e përgjumur për sot. Altini çdo ditë e për gjumë njërin nga zërat. Fillim kur bisedoni me Altini mund ta quani me zëri droguar. Po tham, ne nuk duam të japim një shembull të keq, kështu që për për të rindërtuar që na dgjojnë, kështu që e kemi quajtur zëri për gjumë sepse droga shkatron jetë. Një Beltin. Shkatron jetë. Jo. 40 deri në 50 minuta fitësimi mund të bëj kurzo. Sa arsa? Edhe një herë të lutem. Kujdes, mos bëni zhurmë. Një sekondë tre herë në javë 40 deri në 50 minuta fiskulturë mund të bëj kushdo. 3 herë në javë. 3 herë në javë. 40 deri në 50 minuta fiskulturë mund të bëj kushdo. Mund të bëj kushdo, kjo është e vërtetë. Po, është e vërtetë, nëse do. 20 deri në 50 minuta. Let's doim edhe një herë. 3 herë në javë. 40 deri në 50 minuta fiskulturë mund të bëj kushdo. Kush ti et vall, kush ti et vall? Mund jet gjë çdo. Tërënia mund jetësh ku mund jet gjë çdo. Mm. Sa gamë den, po vjen vjen vjen i një or, vjen. Vjen i një or, vjen. Okej. Vjen i një or, vjen i. Ma nuk mund vjen hiç, me të drejtën. Jo, më, hitë, më ja, ma, ka një kështu like, po. Nuk i bie dot në, në në kok, domethënë. Mm -mm -mm. mm -mm -mm. Stop. Je sot nuk e diton, anagramën se jetën. U zhvrejën mezi e bëre. Zërin zëri e pushtues së shëntot. Varësi si shikon ti Eldini, se zërin unë më shoh vetë. Jo, jo, për <të> yeah, zërin unë nuk shquhem se e gjej. Për çfarë shquhesh ti? <të> për anagramën. <të> për anagramën, ju kërkojn diës që sot nuk e jeta. Ah, herë mo dorzo. Po pra doni herë i thash se sot nuk shquhesh. Ashtu. Po, mirë, e lëm për herë tjetër. Kujdes. Okej, mirë. Ah, uh, kam qenë shumë që Altini ka të drejtë, po gjithsesi, unë nuk e di se çfarë do të thot, po ka të drejtë. Ehm, um, a besoni në ekzistencën e jashtoksorëve, është pyetja që sapo kam shkruar në faqen tonë tek klubi i mjesit. Çe ku e keni më? Mhm. Mm Jezbol le bisku. Ah! Torboa fare. Jo, ja ku e ka. Lori, mos e hi Lori, un po e bëj vent. Kur unë e bëj vent. Mos na doli lidhja e shkurtër. Po le të ndalim. Wow, Lori. Kush doli më? Ti dali çfarë dëm Lori? Na doli lidhje e shkurtër thon. Po bëmë një lidhje të gjatë herën tjetër. Se, ata nuk e kuptojnë kur e lexojmë. Ja thot ky tash edhe interesante. Po kemi dalë që Lori çfarë bën këso Lori? Po të qa të bërë e lorë wow. Olori, po të ke filluar të bësh Olori Kimi talë, rraca shqiptarë është rraca më e bukur në Europa uh -huh. Si wow. pasë CIA si Magazine uh -huh. wow. Si pasë CIA si Magazine Shesh kjo si CIA Magazine Nuk e di është një autoritet kjo? E po, bukuris apo duhet t'jetë besoj derisa ka nxjerrë di lain. Kushëman e bukurin pashë neer, aman çan këto se këta mbudalliçë komplet. Sa më çaj masin. Këta mbudalliçë. Jan mbudalliçë komplet. Jan gocat e bukur, sigurisht janë. Ne kemi të bukur gocat. Jam dakord me këtë. Jan gocat janë shumë të bukura. Edhe dhe, dhe komplimente ato gocave jeni juë. Shumë për ju shoqëta. Por uh, shumë për ju janë. Dhe mesotaria është e lartë, po tani edhe këto ne jemi rrace më e bukur në botë. Ne, Europa, ne, e ne, ne, e ne, ju jot më të vjetrit, më të lartët, më të shkurtrit, më të gjitha ne. Ne ina më. Ginës ne. Në botë. Ja, bot. ne. Në... Shikova se ku jena. Ë, unë unë kam unë kam shumë pesnikto, me të drejtën. Unë jam jam e quaj veten natëtar. Edhe e dua shumë vendin tim. Por këto këto janë sa janë sa janë sa faqe për shkak të internetit që merrem me këto kështu. Kupton? Uh, Po volim më larsh, juamë larsh. Këtu qen ka qenë shqiptar, ai jo, ka qenë shqiptar, ti ka qenë shqiptar. Të gjithë shqiptar në fundin. Un kam thënë që të gjithë janë te Belenas, por Kës, jo domoshëm është mering janë shqiptar. Po po. Ëh, edhe kjo tashin raca më e bukur, edhe raca më e bukur në botë jemi ne, në Europë. Në Europë, mfal. <laughs> ne jemi përzim me turqë, me grek. Po 500 vjet. Dakor pra. A po jo, dakord. Ba, kjo është ajo arsye pse se e ke vënë ti që çfarë hartime janë më të bukura. Sigurisht. Po sigurisht. Po I kam thik besdikto, jemi më këshu, jemi më ashtu, më më ne jemi një popull si të gjithë popujt. Që marrim frymë si të gjithë. Jemi njerëz. Jemi një popull i huajtur me halle. Se i bie tashi që Zoti e kupton ti? Edhe na lini i rehas. Zoti tha, tha do i bëta gjithë ta tham, pasaj të çifttarat, ata do jenë do jenë të veçantë. Po. Dëm cik më të bukur në Evropë. <gjitë> shikoj, shikoj, na sikon neve si sa të bukur po, të gjithë ne. Tu, po. Gjithë aktor. Flasë për brezin e ri në fakt. Ah, po, ah, tash je. Aha, okay. Na ka përjashtuar. Në rregull. Për brezën e rije këtë di Unë s'juëm dhe më thënë Jo, pra, neto klubit jasë jas, jas, okay. Jo, oke A shëj brezën, të rishëm, të rishëm, jemi të A besoni në existencën janë shtokësorëve mishdashur to. Dhe a me ndoni se na kanë vizituar, ne E dhe mundet, Shiprin, poplin më të bukur të Europos Se ku do vinin ata, nëse së do të vini këtu A tërë unë i besoj atë që Orde la parë no. babi jotë mbrë Babi im dje, those ka parë, betohet, nuk e di Babi im nuk Nuk është, nuk është i. As nuk vuan nga ndonjë gjë. Jo, jo. Ëh, dhe nuk është as në as i këtyre teorive konspirative të aq, por bashkë me një grup, ndoshta shikonin Barcelonën dije, kanë parë një disk dhe janë habitur edhe nuk dinin se çfarë ishte kur ai disk largoi me shpejtësi. Kështu që nga kjo na lindi, e më që te Kina po përfundon teleskopin, radioteleskopin më të madh në botë, 500 metra në në diametër, për të studiuar, për të zbuluar jetë jashtëtoksore, ne ju pyetëm A besoni në ekzistencën e jashtoksorëve dhe a mendoni se na kanë vizituar? Tani un besoj në ekzistencën e jashtoksorëve, sinqerisht. Gjithashtu. Edhe un besoj se ne jemi kështu një grimcërrëre në një ne jemi të univers, po, jemi jemi me të vërtet një nga gjërat, on ka bërë një klasë, uh, një klasë astronomi. Ëh. Mm -hmm. E mora, e mora se mendova që do ishte shumë e bukur, po u zgjënjeva. Do kan thënë pastaj që <laughs> Se futën në ekuacione se duhet zbulojë çfarë ngjyre duhet kjo planet, në bazë të lartësisë dritës që kanë dhe futën një ekuacion që dilin thot. Mm -hmm. Unë më e mora si thash do vetëm do studiojmë kështu do shikojmë me teleskop. Po ishte edhe aq. Ajo ishte, ishte 3-4 javë të para, pastaj futej mm -hmm. në këto. Nëse, ajo që që unë morra nga ajo klas ishte që ne jemi aq të vegjël në krijimin universit aq i madh dhe është duke duke u zgjeruar, duke u zgjeruar nga të gjitha drejtimet. Si të duash ba Big Bangu, fillimi i gjitha gjërave, Vion Ne jemi ka që pak, e di një qëfar, do më dhe ujësia jon Për po flasë dhjeli, nuk për po flasë për nëndë nënd planetet që sildhen rëthi Ka më shumë yje në univers të sa ka grim të rërërë në të gjithë plasht e gjithë planetit Dhe në së cilin nga këta yje Në së cilin nga këto grim të rërërë, sildhen vërdalë planetet Domanon, gjitha këto janë mundësira dhe mundsira e mundësira që jeta të ekzistojë. Kështu që, që të jemi vetëm ne në këtë pafundësi duket pak si nonsense. Uh, është pak si ajo. Raza më e me bukur në Evropë, po. <laughs> por në në e sufizuarun. Kështu që, besoj po, a a do të vinin na, si do të vinin e tjera, e tjera, do i lezoj një mesazh nga një mikun Gencë që në ka shkruar lidhje me këtë, mbi një teori të caktuar. Redoni shkruan uh, gjdo dit ma dje thua që vinë si domoz ditve me shi për na vizituar Qështë uh -huh. që kujdesi juve të këra u gëneri Mirë sëtë vinë, e i mirë presim Nësë po flasim për John Kerryn më sëtëri <laughs> Por uh, gjithës e si falim më dinit për uh, kujdesin A besonim bra në eksistencën i ashtokësore dhe A me ndonit që na kanë vizituar është për sot mm -hmm. Këtë e imë baspan kërbin e mqesit Në KLAB FM në 104 Mqesit Mjë juve që të gjitha ju përshë Mirëmëngjes dora tani 8:24 minuta un jam Blendi. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Ieri. Mirëmëngjes i gjithëve. Mirëmëngjes i Galdini. Ai këtu është Lori. Mirëmëngjes edhe kjo është Olta. Më duket se jam Olta, nuk e di. Mirëmëngjes. A më njeh Ieri? Dëniojmë, dëniojmë. Ti më njeh. Pat janë gjithme olta dhe un jam vërtet Lori? Po ma tha Lori e beson ë. Ti po ta vë Lori e beson, mos ta vë Lori se beson. Digidon, digidon. Gose të luajnë një shëradio, e e një gati? Ja A, oh, ju, sin... E, që ka të dhudur me ju? Asgjës ka ndodhur, ishte një surpriz, po po deshe, bëhem i gati Bërgati së erda Po visha <laughs> Mirë, okej, okay, do, do të bëjmë një shëradio, unë... A, timin... Ndërkoj që ti bënë një shëradio, mm. po them që Tiziana ka gjithur anagramën dhe më ka thënë tre këndëshirë Tre, nën, tre më bëronë numëri dhe fitonorën nga primi mëqës Tre këndëshim ishtë danë shurishtë, zhjidhja e sakte anagramës për ti të nësot me Dënë këti share Nëse s'tetini njëri besosin Formohet tre këndëshim Altini, ti s'te nuk e gjënë kur Dënë këti share Në faktë altini nuk është e mundohet Altini <laughs> nuk dojnë që dajqese, po të dojnë altini Po po altini Se të mundohet e të ullë të kjo Nuk është e kam ndëm Të njëtë një bëna i, kështë është për bleshme ato që ti thua. Okej. Një pyetje nga aktualiteti për ju shumë shpejt tani është kjo, nuk a e bëre edhe me muzikë bravo, e shoh si sa i mirë çështë. Fol për Altin i Podesha. Unë flas Altini. Ore varet si e shikon ti. Unë mendoj Altini e bën. Varet si ke raportin me ty dhe me mua sot, kështu që. Na so. Ai është, është vijnë sikë zbuti pak. Varet si shkoni ti atrin. Mirë. Atëre. Pyetja është këtu, mi dashur. Unë kus. Bëri gollin e parë Për Realin e Madridit mbrëm Nëndeshe me Roma Shpeto 0-6-19-27-12-22 Roma-Real Madrid Nëndeshe e për shtirë për Roman Isha duke për pak tifo për ta Se mësë barazonin Por nëmështë barazonin hëngërën e gollin e dytë oh. E dhe oh, unë kopën jo, jo, jo. Që në fushën e tyre janë 0-2 me, me realin Por kjo pak a shumë dje që do ndothë Jesse pediu e já não escus pori golin e par por Madrid indje na Rom. Okay? Dakor. E tani fillojm sharadion. Unde Altini kemi rën dakor për një fjalë. Olta dhe Jeri do të bëjmë pyetje. Ne do të përqijhemi ndershmërisht dhe saktësisht. Dhe do të mundojmë të dalim tek ajo fjala që Unde Altini fsheh. Ju në dëgjim jeni shumë të mirëpritur, madje po, të inkurajuar për çdo luaj Morta. Po, lë të luajm për një dhuratë nga dyqani Taxipico. Okej, okay, shumë mirë për një dhuratë nga Diamant mm -hmm. dhe vajzat tek dyqani Taxipico.com. Ju duhet a gjeni shumë shpejt se për cilën fjall jemi duke luajtur Dhe me njerë të adërgoni në 069 20 7 222 Njëri për njështë do të fitoj duratë nga dyqan taxi.com është një duratë elektronike Nga ato që kemi këtu, oke okay, e ollëta? Pa, pa, super në është Në regulatër e një duratë elektronike nga dyqan taxi.com për Sha Radio Njemi. Sha Radio, loja i që vendos djemë të kundur bajzave në kërkim të një fjallet të vetëme Yej! Mm. Oho! Uh, atere, fjallë e juaj, është send? Po, mund të ase e që është. Në form mund të ashtë send. është në studio? Jo. Ja. është i malë, thë puj vogël? Si send? është relative, jeri. Pra, është i vogël të mund të ashtë. Këtë mund të ashtë. është me i malë, se sa një send që mba e në dorë, është mm -hmm. me i vogël, mund të afusës në shtëpi. Ne kemi në shtëpi, një të tjo? Unë jo. Po, kam... po, Ti jo Po, unë kam Për altinje? Asënë Jo Asënjëri për një është Unë kam, për kam, këmë si tu ashtë I kam prej uh, Altëqiu uh -huh. Dhe janë në magnet tek frigoriferi Në me dhe ah, njo, okay. jo realin Jo këtë sen, por, por një Ikonë të këti sen, ah, një farmë njëra ah, fri... <laughs> A, që ka këte <laughs> do të frigoriferi A, të gjështë si të shkam, unë të fërbim, kam shumë gjëra Nga qytetet ndërshme është simbol në një vend, pra ndaj e kam Po don kam të tilla po simboli i njëjtë. Mos kemi njëjtat. Është në një, një cool. vend të caktuar. Jo, ja, nuk është, cool. shkull, nuk është, jo. Jo. Jo, atë mund të afusësh në shtëpi. Po cool. sen yeah, në... mund të afusësh në shtëpi. Jo, ja, po flas në gjendjen reale. Jo, ja. jo, ja, në gjendjen reale mund ja. të afusësh në shtëpi. A në gjendjen reale e fut në shtëpi. Po mund ta afusësh. Po mund të jetë, për mm -hmm. filon... pak vështirësi, po pa mund ta afusësh. Me së. Me së jo, jo. Ja. Është ja. mjet lvizës? Po. Po. B b b b ç'është b-ja? biçi biçi jo jo nuk zona bici <laughs> me shumë vështirësi me shumë vështirësi mjet lëviz por që vendin se ka në shpi kuptohet ja, çfarë kjo jo vendin ka po shpallatit ose në garazh ëh ëh më mm -hmm. no. apo ja i ja, afruar shumë iri ne po kërkojm llojin e një m-ja yes një markë një markë o oh, maralisa shumë më b b b, b. <laughs> një b një b një benz bë. benz ja ja benz Ja, por çaj kishim. E është, më çkeri. Si për çfarë kishim? Një lloj, ah, një, një dhe dhe mark. Makina. Jo makina, jo, jo, jo makina. Moto, motor. Motorri, një marr motorri, motorri, ha, më një mo, motor. <laughs> ba, ba, ba, ba. Atë, është një markë motori. Dgjoj, un kam në shtëpi një te till prej Allciu. Dhe me magnet, ngjitur te frigoriferi sepse është simbol në një vend. I Itali. Tani edhe fare. I sa? Itali, saktë. I Itali. Po. Ata dvizlit, lezetshmit. Ata dvizlit lezetshmit, ata pa paqet. Jo. Ja, jo ja, jo ja, jo. <laughs> pa <s 'ka> paqet. <papasje, laughs> ja. Su Su. Su ha ha. Su su. Jo. Ja. Jo. <laughs> Suzuki. <laughs> jo. Ja. Me, me, po, ah, po me po ne as moj me po ja, ja. ja. oh, kotë yeah, tani. Me po fillon? <laughs> me po jo, nuk fillon ata. Jo. Jo. Nuk më vjen emri. Ne do të avdhet. Me vëmendje. Bravo, bravo. Faleminderit. Bravo. Nuk më vjen emri. Motori markës V. Nuk e di pse sot vajzët janë. Është një simbol. Është një Një ve, tine mos... Mos vajnë në bajtine. Një ve, një ve. Ve mi? Ve mi, ve mi. Shkëm dhe posikë atë një misdansur, është... Co të gjem? Rudimental, bashkë me Emily Sandek, që që që që që që që që gjem? Free. Free, po. Patem dir. Free. O, kjo është? Free, la, la, la. Free, la, la. Apo e jashtë. Ja, ja. Ja, ja. Morning. <laughs> Morning. Hello. A ka njëri aty mëre? Eh? Një herë që the mirë ngjessun, Smagre Altini. Ku themi mirë ngjessë ti? Kotani, do të sifikosh. Ata të gjithë do të dëgjojnë pa mikrofon. Si e bëri diçka okay. që përzihesh Lori? Jo, ja, dua të marr. Çfarë ke përzihesh? Është afër shumë Altini, por unë do ta i përçaj. Ah, kuptoj. Çfarë do thotë kjo për ty Lori? Ne nuk jam në pozitë. Është Lori i mëhasur. Më doje të cilit është përqa dhe sa ndu, përqa dhe sa ndu. Lori, nuk doje dajlë, është bëj kujtës të blarë. Më do përpikëm. Atere. Jebi, Lori. Këj moment sensual, mishdashur, është moment e kërë Lori shprehet rafet. në këruginë më gjithë. Nje bëlori, nje bëlori. Lori mos e mendo intelektualisht Lori. Duhet të farë, farë, farë mos e prit më. Duhet të farë Lori, duhet të vini park Lori nga koka, nga barku Lori. Ja, olta vjen. Ai thien të thot mirëmëngjes mua ajo. S'është e vërtetë. E vret shumë mendin ma e shikon e, e ka gjithçiu si është Lori os huaj gjërat si janë u përjetoi unë është e vërtet po që ai di diçka Kam qenë son kur kur kur i ekthyen andej thua duke duke bërë ato punë çu Kam qenë të, të kundroj siç është tani po Ja, Te, fare, paj folur fare altini Ata ah. oh. <laughs> të sot oh, me të mështë Lori, duhet ashtohës, realisi, jo në përmjet e kralë Ashtohës <laughs> i unëri? Ja, a, a ashtohë Oke, okay, ja u panë ja, pan, Shfarë ndryshojt tani në tek ti, Lori Ata u panë, <laughs> po më nuk janë asgje Ata u panë, asgje nuk thanë <laughs> Letë të këthejmë për të së ringa altini Letë të këthejmë së rish nga... E, tja, bashti E para punës ktheu Qiko, drejt nga kompjuterit deri dhe sigurove e amund. E dyta, mbas edhe edhe edhe një marrëdhënie serioze. Ç'do thotë kjo për ty? Asgjë s'me thon për mua. Zot më, më thon për burrin tatë apo për familjen tatë. Ne me një familje moderne. Edhe me një, ah, oh, edhe moderne shumë. Ksuqë e thon 8 me 4. Muzikë. <laughs> Familia modernë, e mishtë. 8 me 4 shkem në pun, do më thënë qik më herë të gjithë. Ah, mm, mm, ah, ah. O, babi, shtot babi otë. Ndijhet mirë. O, ah, shtot babi otë për këtë modernitetin të tatë. Në në në flasës për modernizime, dhe shimë. Mami, shtot mami, se ti njohë prindrit. Ndij nga familie mirë ti. A ta e në brezi vjetër. O, ba, brezi vjetër, me të të të të të që. Në ty në komët, ato. Brezi vjetër. Tolerojnë të n Sigosa. Sigosa. Un gocë Barbiti jam. A di? Po da mamin e dush. Un për mim po flas. Mamin ta dush. Mamin ta dush mamin. Okej, okay, në rregull. Atëherë, ëh le të bëjmë sheradën e kthimit. Ju lutem shumë. Ai kupton? Ju lutem shumë. Holta, jeni në punë këtu dhe njerëzit do të dgjojnë. Jemi uhum. gati për uh, sheradën. Sheradën e kthimit aty na mbajnë shi gatiën. Me baza në gjëra. Jeni gati goca? Po pa, po, patjetër. Pa, Atëherë, gocat kanë ndënuar një fjalë, ndartini do ta zbuloim. Kush fitoi në shërbimin e djem? Kush e gjeti parën Vespen? Vespena ka gjetur e ka gjej. Wow, Eka sa shumë mëshme. Se kam mendjen tek tek puna. I i e ka gjetur Luani. 053 bravo numrin fitoreat në dyqan taksi.com. Bravo Luani, një dhuratë nga dyqan taksi.com. Ndërsa <të> për fituesin e, e kësaj loje do japim 2 bileta për në Cineplex për filmat premierë nesër. Kemë edhe bileta për në teatrin kombëtar. Po, është vërtet. Edi çfar? Edhe këtë javë do jetë shfaqja triumfale. Shfaqja është java e fundit për 3 motrat. A, uh, këshë ai. Sot deri të dielën. A uh, japim, a uh, japim 2 bileta për teatrin kombëtar? Le ti japim. Si se thoni? Okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Mirë, biletat e Cineplexit pak më vonë. Uh, tani 2 uh, bileta, se është java e fundit e 3 motrave në në teatrin kombëtar këtu në kryeqytet. Mm -hmm. Kosta fjala juaj. Ëh. Mm -hmm. Është një Samiri Biegë. Mm -hmm. Është një, mm -hmm. është një send. Jo. Ja. Hahet. Ja. Jo. Vizë. No. Është një vend. Jo. Është një, një koncept. Jo tamam koncept. Është diçka e gjallë. Jo. Është fjalë veprimi. Ve po ve fjala është. Fjala është. Është, është veprimi siç ve e shoh. Te veprimi jemi më afër. Një veprim, një ngjarje. Mm. Jo tamam. Jo tamam gjallë. Ka të bëjë me me njeriu, kjo to, kjo te veprimi? Jo vetëm, po. Mos është. Dhe jo vetëm me jo njeriu. Po njeriu përgjithsisht e bën një gjë të tillë. Njeriu e bën. Ëh. Përgjithsisht. Ëh. Njeriu e bën. Normal njeriu e bën, por i kushtohet personave të tjerë. Mh, mm. dukurive që mund të ndodhin. Po. Po let shumë për këtë. Folim mm. ne? Jo, jo ja. folet. Flitë ti. Okej. Pra mund të jenë dukuri që ndodhin ose kanë ndodhur dikur dhe që shë... tani se po e shpjegova më shumë. Jo, çfarë është ajo? Ja. Historia. Histori, jo. Pa, jo, në histori hasim shumë të tilla. Po. Hasin, ha janë ja, ja. yeah. shumë. N, n. Jo, çes. Azgjarje. Jo. L. L me L fillon. Ja. L. Çfarë është L? Priten shumë njerëz ja, në L. Jo, jo luftë, jo luftë. Jo, ja, luft. jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Po të jemi afër apo jo? Ja? Fillon me L. Do me L. Dishka që fillon me L në histori e, Haset e bën njeriu Albin. Jo, vetëm në histori, mosu ja, ngatroni. Po pra, Jeri është kurti i drejtosh Zotit me një Jo, nuk është lutje. Jo, nuk është lutje. Pra është një veprim? Është një lloj tjerë, po ju ndihmoi. Jo veprim, është një lloj tregimi, po e them kështu, por jo tregimi klasik. Një lloj tregimi anëtim, por jo tregimi klasik. Mhm. Mm një lloj tregimi, por jo tregimi që klasik. Thuhet me gojë përgjithsisht, nuk është. A, është, a, oh, gjithashtu. Po pra. Është shumë idealist. Po, braw. Është shumë idealist janë gojë dhona, është ndryshe. Okay. Bravo. Mhm. Ka një film nga me Bruce, uh, më fani, mm. me Will Smith mm. Pa bravo I am... Ah, pa, A? bravo I okay. am kjo, mm, oh. shë radio e vajzë Shkërqyushëm Pa një minderjit go, Samir, uh, tani gandhi për uh, lidin e shkurtëm, në kryin e mqesit, mish dashur Unë ndu jo lë pak herë tësot Që kanë dhe kësët e vazhdojnë në... Uh, bravo t'ja Bravo Po t'je dhja, t'kam thonë, edhe nësën Urdro? Pa Dhe në nëndë Nështë hajqë Kesha i sh... Rrëdhë dhe va E dinjarë, e dinjarë E shikon? E kuptaj E shikon s'es... Qfar... Qfar shkarton? Olta E shikon, kur do t'i lëshko lëshë? Me, mos vë mundin e sajtë Sa heshë ti flasë, Olta? Olta më shkajtë Po se se ka asë mundin, asum shikon Asum brot Asum t'o filloj t'i thuj, t'i gjitham dukat A e li gjuaj, ha Qa të bësh? Se kapa Nuk e kapa Nuk e kapa Ajde njerë, ajde njerë Jepi, jepi <të> <A -lale! të> Kupa me kapak Kupa me kapak Kupa me kapak, Kupa me kapak, Kupa me kapak Kupa me kapak, Kupa me kapak Kupa me kapak Marim pjerit Shht, olë da t'lu dhe më pusho Kesha ishte artistia zjedur për tje në lidin e shkurëtër me këngën TikTok TikTok është shurë maja kreba vetorës, apo la vjërsit në orën e murit, gurë gurë bëhet murë, thotë shpreje e vjetër, por legjenda shqiptarë e Rosafës në amëson se që ngrihet ditën prishet natën, legjenda vion të mbetet shumë aktuale. Aktualiteti është fjalla që përshkruan në gjarrjet e ditës në shtypë. Shtypi shkruar, si që njojë mu shpi nga Johannes Gutenberg u tiku në vidi 1420. Shtypi shkruar provdes, pas si tani njërzit i redzojnë gjërat në internetë. Fillimet e internetit datojnë në vitin 1962 si një mjet amerikan në luftën e ftohtë. Nuk mund të themi se është e ftohtë, sin shkurtë sepse ka arritur 24 gradë. Ishte një stuhi afrikane. Grupi King Africa këndon këngën Bomba, un movimento sensual. Sensualiteti është aftësia për të dhënë kënaqësi fizike. Fizika është shkenca e preferuar e Isaac Newtonit, Newtoni i ramollan kopër zbuluar forcën gravitacionale. Ja në shkuar shkencëtarët provuan ekzistencën e valve gravitacionale këto thop, se Alberti kishte të drejtë. Jeni në rrugë të drejtë ta Johnny që na vizitoi për shëmb Valentim, Valentin, Valentin Veizi është kompozitori i këngës Piece Lotin, kënduar nga Elsa Lila. Andi Lila është njëri nga lojtarët e skuadrës kombëtare. Çamuri kombëtaru ngri diën Prishtinë, jo ajo që ishte torr policia e shtetit ka uniforma të reja. Reja ajo u lishon shiun, shi, shi bi e njësoj simit pasurit dhe me të varfrit. Ka thënë Jezusi i Nazaretit. Nazareti është një qytet në Izraelin qendror. Nazareti është gjithashtu edhe një grup rock nga Skocinia i formuar në vitin 1968. Skocinia është edhe Calvin Harris. Harris i shoqënve u takojnë për të luajtur me Rita Ora por u ndan. Gjithsesi, ai ka bashkëpunuar me shumë vajza të tjera, ndër të cilat edhe Ellie Goulding, e cila tani do të këndojë këngën Outside. Ne janë 8:52 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club BeF 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s yërim një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes nga Jeri, mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjesolta. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi, po na dëgjon nga makina, kam përshtypje. Ju uroj rrugë të mbar. Ndërko, unë doa të tërgoj historinë e një burri gjeshtët dhjetët vjeqar, a i në fakt njëhet si Kapiten Fasulia, do shta është një riu i vetëm në gjithë botën që ka një dashurit veçan për fasulet, dhe këto e ka demonstruar që në vitin 1986, pasi uh, ka hyrë në librin e rekordeve Guinness, uh, pasi ka qëndruar një shindë orë në një vast në mbushur plot me fasulet. Këtë në ndonë nëse këshë një lojë energji e fasulet bësësës? Si, si. Mendon mendon Mendo të Mendo them se kishin një lloj energjie fasulet. Jo, ideja është të qëndrosh për për një kohë shumë të gjatë në një vask mbushur me fasule, nuk është ai çokoladës sa duket, ë, apo ai çokoladës sa mund të mendosh. Po secilat ke këka. Nuk e di se kam provuar ndonjëherë. Po nuk futesh dot. Të... Dhe të qëndrosh o, me gjithë ato, ndoshta janë të rënda, janë të rënda. Ky është edhe lagurish biciklet. Kështu që, pa. Ka si të tjetrat edhe. Me, <laughs> <dhe> <laughs> me gjithë ato Çfarë kanë vendosur të bëjë Beri Kërk për 60 vjetorin e lindjes së tij është, kanë menduar diçka pa po me fasule, mm -hmm. kuptohet, nuk e hija dorë nga fasulet, por kanë po vendosur më të çmendur këtë herë. Shumë herë më të çmendur të bëjë tatuazh 60 fasule në kokën e tij, sepse është tullac. Është kanë vendosur që për 60 vjetorin të vizatonte plot 60 kokra fasule. Kokra fasule. Mm -hmm. Por këtë ai e ka bërë për një çëllim të mirë sepse donte të mblidhte para të shumta dhe t'i dërgonte për bamirsi për fëmijët që vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe si ja ka ridhur që mbledhi paratë që uh, ka menduar këtë ide që ai kishte fillimisht për të bërë tatuazhin e ka ndarë me njerëz të tjerë dhe ka thonë nëse ju doni që të jepni uh, ndihmën të, kontributin tuaj për fëmijët e sëmundur kjo është para thamë paguan tatuazhin njerëzve. Jo, më paguani rreth 60 euro ishte pagesa nëse doni që që unë të bëjt e koka. Ata të jepni kontributin mm. e tyre dhe kë në, në kësim bënde tatuajin një fasule dhe me inicialet e personit që ka dhën të kontributin e tëra. Dhe po ta shohësh uh, o, Zot, në të gjashtë os, dhjet, <laughs> në të dhjetë kokrat e fasule që a i ka bërë tatuash në koka edhe inicialet të gjithë njerëzve që ka dhënë kontributin e tëra. Dhe jam ledhur rrët 3.600 euro që më pasa a i a ka dhuruar një vajzë e tre vjetësare që është e përekur nga paralizat para celebrale. O... Oh. Po gjithësi si, pasionin kjo, e ti pasionin për e fasule kjo, po... Pasionin dhe dhuratën që i ka bërë vete Për 60 vjetorin 60 kokre fasule në kok I ka bërë edhe për një Po pra kë i ka marë 60 vjetave I ka mangë nga 20 dolarë 6-6-6-6-6 Pa, fixë Më në të kishtë e bërë dhe diqka më të tjeshtë, se sa të mbullion të kokën, themu Po, e kishtë ndarë mëndin që për gjeshtë djetë vjetë orinë, ndonë dhe të bëndë po, dhe diqka prapë në fasullet Kështë të me ndojë të këllojë ideja Më të qatë që jose, gjeshtë djetë vjetë <laughs> Po, duket në formë, ok, po pavërësistë nga fiturat nuk e shohim po. Si 7 djetë duket <laughs> <laughs> Ndoshtë nga imajji fasullet e lëtinja Mirë, olë të kemi po, fit Atë legjend ishte Radiojon Altea 566 i baro numerit. Siç e di ti Orta, bi legjend e klubit të mëjesit. Faleminderit atje. Fiton dy bileta për teatrin kombëtar Shfaqja është Trimotra, po, ndërkohë Ronaldo ka bërë gol mbrëm, jetoni fiton dy bileta për Nsine Plex 266 i baro numerit. Bravo. Do lidhem me zërin e përgjumur që Altini le ta dëgjojmë edhe një herë. E dëgjojmë edhe një herë. E dëgjojmë prapë. Tre javë, 40 deri 50 minuta freskultur mund të bëj kurzo. Nuk e di pse fillim fare të kuptohet. 3 rjavë, 40 deri 50 minuta fiskultore mund të bëj kurdo. Nuk është Ed Irma, nuk është Saliberisha, as Ilir Meta. Jo, jo, jo. Janë afër, mund japësh një ndihmë Altinë? Po mund të themi ç'është e mm, qeveria Rama. Qeveria po. Okej, okay, vetëm kaq. E dëgjojmë edhe një herë të fundit dhe largohemi në këtë perspektivë tani. 3 rjavë. 2 sot deri 50 minuta fiskultore mundi bëj kurdo. 0669 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani emrin për të fituar. Dëgjojmë në këto momente Ariem. Pjesën e trejtë të klubët të mëgjesit, o rashtën e nënte 7 minuta, jurem i ditësa më të bukurë dhe të mbarë, ku do është ndodheni, mëgjes saltini. A, o, mëgjesi. <laughs> mëgjes, ollëta. Mëgjesi, mëgjesi. Mëgjesi, lorëka. Më duke të kemë dhe blendin, të isem dhe blendin, mëgjes. Në të gjion blendin. Halo? Po, të gjion, të bërë. Mirë, ti? <laughs> ja, mitë, mëgjë saltini qëndronë linj, porin, porin lin. Pa, <laughs> E të për që ka një gjeg e pra si se kur thongë si qëndronë e linj Ombra në e ka margjë qëndronë e linj, imaginot anë bëllja Po gjithësësi, e si të gjohë e mun? Shumir, ti ishte nga të gjohën? Sim të gjohën mua Lërgjës, më thëm po, hajtë mua Lërgjës, lërgë Në faktë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po <laughs> oh, po oh, tani shkoni. Shikojmë një Shkos momenti okay. që ju të seriojeni atë. Le të, të flasim më vonë për këtë. Ja, e, u them të flisni okay. tani ose të heshti për gjithmonë. Tani, hekuri, hekuri dhe dhe sherret rrihen sa janë të nxehta. Është vërtet. Nëse rrihen sa janë të, të, të, të nxehta, nuk dihet si përfundohen, kështu që më mire lëm. Uh, okay, mirë lëm. Okej, mirë. Sa unë vëlllo nu sherrroson uh, dashdëgjues me krah fjalën. Çfarë bëmo? Para popu <laughs> sherrroson <laughs> <laughs> më? <laughs> ah, okay, e dëgoj shumë këtë. Si dëgjove? Nuk dot, ah, e të gjohë atë do të si që duhet. A, ta është të gjohë ve këshumë. Për kështë qënë në indigjim Freudian, ne ke prezimë. Aha, oke, okay, oke. Okay. A jo, u shërrosën, do me thamë fjallë, do me thamë fjallë. Popra, popra. Për e të gjohë zëndraj shumë neve, për ti, barë ato, do me thonë pëtyrat. Se zakonisht nuk flasë shumë. E, e, në për të gjohë. Ma mirë me gjeste. Ma për e të trajtimin e heshtu, pë po <tër> <Na këka. tër> Mami ju s'ka ndodhur. Grat u apoim burrave trajtimin me heshtje. Mami ju s'ka ndodhur. Kështu që është momenti që të mirë. flisni dhe ti diskutoni pra një herë mirë këtë gjëra. Unë do të flas ku ku gabova unë. Ku gabova? Që e marr përsipër çka gabova. <laughs> ku gabova unë. Është përgjigje direkte. <laughs> uh, e jep. E jep Olda. Ku gabova ti? Po. Në shumë gjëra. A mos e afokon. Po nee se ka parabola, pastaj merrit të gjitha. Nuk nuk hapse. Po pse duhet i din të gjithë njëherë tona? Jo. Kale zetë, përëndaj. Kale zetë. Në këtë kre këtë në pëndryshën nga emisionet e tjerë, në në? Gjithë shërët <laughs> e kemi kështë publika. A dhe kur zhemi, a dhe kur tuemi, a dhe kur... Ke përësish përshëmë të gjusën dhe tin që këpuse mi e në të shpia i eri. Se të shenu e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e Yeri ku më shoh votën. Si ka, un mund ta deklaroj pse ndodhen aty. Mund ta thas, ndersa Olga të mendon. Jo, jo. Jo, tamë sekret, opë mir, po e mbaj sekret. Da, e po, tani nëse do të thotë Yeri për kputecët e tua do thënë edhe un për tini, të brentë me daltinit se ku ndodhen. Atëra or kputecë. Mos i themi të gjitha themun, jo të gjitha. Muan pëlqyes nuk kputecët e blendit, do i vesh her pas herë Olga. Edhe un të brenti, edhe un të brent. Ja vesh qyshës. Pyetja tani është ku ndodhen reciptat e Lorit? <laughs> Nos 20 e meia Dizão, a ti não? Bota um, dá um doggro Aqui é... Dicho, a un, a un dogam, o filho e braço De volta já me ajuda a se ivaror Já me ajuda a se ivaror Já me ajuda a se ivaror Já me ajuda a dicção Doi a te... Te põe-nhe, para que me võe Te põe-nhe... Nhe xaradja Eu te põe-nhe Eu te põe-nhe Tani? Po... Po mirë, mund t'a pëjmë pra një? Mund përim, e, po duhet ajo baza, duhet a këtë bazën në Altini. Po se kam bazën? Po mirë, s'i ka? Tin t'a pëjmë e gojtë, se se kam kompjutere në këtu. Oke, okay, pa problem, Altini zjedh një bazë tjetër, se nuk e ka atër për momentin. Jo, jo, e ka një ja, atër, ose ta gjithë pëjmë pa konfonsë, s'ka problem. Jo, nëse kam, e po... Altini thot nuk e ka? Altini thot nuk e ka?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 Unë i kam para në qikëtë të tyja Unë i kam tërëm vjetë Nëndë e tërëm vjetë Po... Zbrit dë minuta Po policia, kujdes Jo, jo, jo Kam bërgjëm po Njëri me sinjale nga braba Kajdoj Kujdes të po fletë në telefon nuk lejojt Jo, si jam në telefonën Po si? Jam duke i dhenë pasagjer makinë Nuk jam duke i dhenë të man Aaaaaa A, ka sens, kjo, tuk e e pa, nuk ka qenë se do të i dëm pasager. E para nuk kemi më duke mbajë telefonin dorë se ja me kufje. Okej. Aha, oke. Okej. Atëre, vjo, vjo Mikang, se mund. Ne e bëjmë atë se kë kam parë unë, e kam parë rruga Durrësit, sepse doja të them që tani. Ëh. Mm -hmm. Edhe nuk ira as burisë se nuk doja ta ta, ta shetoja. <laughs> nuk doja ta shetoja. Donmthan pa. okay. mm -hmm. të ka kaluar para makinës, oke. Mirë, dëgjojm. Atëre bëjmë kështu, dëgjojm Xhuzin në këtë momente, eh? kemi pak oh, publicitet në dhe rikthehemi me lojën tënë. Okej, Aldino, xhepër di është ai. Okej. Okej one hour of think music okay okay ruben bar numero 5 sim tell me fast arbene che succede dentro me che non so spiegare le parole mancano sembrano svanire certe cose iniziano ma non hanno fine sapevo bene che nam Ora janë 9:16 minuta. Ju urojë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku do të që ndodheni, Blendi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Hello. Jam uh, Mi gati për lojën. Un jam gati për lojën, por uh, mm. e para dua të bëjmë një kupt me seri. Po. Ga Letësia, na autor të mdhënj dhe do t'i them dhe Olds që është diçka kur futet uh, kënga. Po. Dhe un jam akoma në telefon, un ju dëgjoj Juve në studio, se keni me mikrofonat para. Kështu që, kaç po them, më dëgjova. Në dangyllos. Po. E, vërtet sa mirë bëre. Ata ta përsërisë edhe një si herë ndoshta se këtë çojmë. Edhe edhe ju e mua, por e ishte kështu. Kështu që mm -hmm. bën njëri pyet, ja, pyetje, ta futin me seri, pastaj i vijojmë me me kë kanë parë. Daccord. Hajde. <laughs> Je bëblen? <laughs> Ata kanë kuptin me seri sot më i dashur, kemi si pyetje. Uhm. Author também. Gjërmarshmelet është nga cili romancier amerikan vjen romani Anchimi i Portnoyt. Oke. 060 80 Portnoyt. Uhm, 069 20 70 222. Oke, shumë mirë. Oke. 069 20 70 222, 069 20 70 222 dërgojën ato. Mesazhin e le të thonë Alta. Në tubin e menjestë. Volta. I kujt Volta? Nuk e ke këtu. Okej, okay, vazhdojmë. Atëre, okay. le të le të bëjmë mm -hmm. këtë kamparon. Kujdes. Këtë kamparon tani, ai që do ta gjej, ai që do vi para me përgjigjen e saktë fitoi Volta. Çfarë dush ti? E kam thënë. Të lutem. <laughs> një durat nga Electronic Line. Dakor. Okej, kemi një durat nga Electronic Line. Atësh mm -hmm. gjej personazhin që un pash pak më parë në rrugë. Atëre, tani son me pyetjen e parë. Po, kemi muzikë anë, muzikë se dëgjoj. Po, po, e kemi, e kemi, çdo gjë është në rregull. Atëherë është mashkull? Ah, um, tani po, çaj. Ehm, është mashkull? Është mashkull. Është uh, artist? Jo, ja, sikojë otom artist. Jo. Ja. Jo, yeah, okay. Altinia. Okay. Altinia. Altini. Atëherë është gazetar. Është edhe si gazetar, punon, po ta quaj të sakt. Por është Më profilizuar saq, jepi. Është, domethënë është i njerëi i televizionit, drejtorën televizor? E saktë. E saktë. Ka një emision tin? Ja, ka ja. Një, mm. të tij? Jo, ka një, shikoj. Ëh. Atëre do ta juhet të sakt, por shkak se ai përgatit një rubrikë në një emision, por nuk del vetë ta prezanton. I fillon emrin me S. Me çfarë? Me S, S. Me S. Si Sopata. Si Sopata po. Jo. Ja, ja. ja. ku po mendoj më altë. Sokoll Shamedi jo. jo, nuk e Sokoll Shamedi Jo, i fillon e mërë me dë Jo, orta më bënë kejsh Lori Êshtë <coughs> uh, në Top Channel? <coughs> në Top Channel është e sakë, bravo uh, Bravo, kam Atër, Lori uh, Kam, kam, kam shpresat e Lori Gjemi, Lori Êshtë nënë 30 vjetës? Êshtë Tek të 30 vjetë atë Nuk e di fix motion e ti Po është uajmë për sakë okay, Po të uh... mi është një senantë Uh, ka marr pjesë në Big Brother? Jo, ja, okay. jo, ja, nuk është ka Big Brotheri. Është okay. oh, një serial. Yeah. Okay. Është Big Brother. Okej. Okay, Okej. Okay, okay. Um. Okej. Okay. Um, kujdes, ne ide do jam një ndim të vogël për ty. Mhm. Uh -huh. Kam xhan. Um. Ky, uh -huh. ky përveç se punon uh, po themi prapascen dot channel, është më i njohur për një aktivitet tjetër që ky zhvillon. Për një aktivitet tjetër? Po. Oh. A më banë Suse? Ja, ja. njerë vetëm djeli. Ok, ja, nuk shuat. Aldini! Ky është flok gjatë, më duhet. Flok kresh përruar, letë të themi. Kresh përruar? Më banë oh. dhe mjekër? Uh, për momentin, po më banë, uh, jo këshu si ty, uh. po këshu të, të, të vogël, do me dhe. Më uh. bedim të kë zona e mjekër, dhe gjithë të pakët. Mm, jo leshator ma. i mamë. është drejtor i... Në një emision ja. Drejt është autori i një segmenti, po. I një segmenti. Mos është i do të bësh mbyllin, ti e të mbyll rreth. Po do harrojm fat, po. Po një pjesë. Është i pasdites në Top Channel, autori i pasdites në Top Channel. A më thua kush është ky autori te nuk e di fare? Është, më duket se ky si ka? Ai ai. Jo, jo. Gentminga. Jo, jo. Jo, jo, Gentminga. Jo. Yeah. Nuk zgjend Minga Holta, Holta, Holta. Po i des. Po i des. Ky Holta është një zë i shoqërisë civile. Ë, mos. E gjetë Altinini tani. <laughs> mos. Po pse s'e ndihmon Valtinin apo nuk e ke xhan? Ë, uh, ty ke më xhan. Po ti ke ndryshe xhan. A është <laughs> A është sh ti shëndosh këy? E nuk do të thosh ai shëndosh. Ai sikush, po jo, jo, jo, jo më shëndosh, si Holta autoja. Lori. Faleminderit. Nuk kam gjën vim. Nuk kam gjën dhe shoqërisë civile. Je <të> si zë shoqërisë civile Lori. Ëh, nëse po bëj bytye për ndihmuar, por nuk kam ide. Ësht jo, ishte te kjo protesta tashi për për këto pemët që do priteshin në parkun Tiranës. Nuk e nuk e pa ashtaj protesta, kështu që nuk e dij përgjigjja ime. Ojojoj. Por ti do të bësh bytye të mbyllur ah Lori. Lori. Mos mbytysh mua, ai ishte në protestë ai, po të thua se ishte në protestë. Uh, oke, okay, kuptova. Uh, uh, Le të kalojmë te Iri, pra se ju ja, kërkoni. Sigurisht, e ka Iri. Ja ka Iri, <laughs> <laughs> okay, në rreg. U stihi gjithë para. Ej, bija, oke, unë jam ambientalist Altina. Ambientalist. U uh, uh, uh, ka lidhje me mbjelljen e pemëve? Bravo Iri! I fillon emri me e. Bravo Iri! I rend emri me t. Bravo Iri! Oke. E përshëndes madje nëse na dëgjon. Ah, shumë okay. shumë. Da, ok. Doku kreshpëruar. Bëmorë një rubrikë në Doc Channel dhe uh, ambientalist um, dh okay. ka të bëjë me pemët. Po. Është dëshirë të mbijelli ato. Ka një dëshirë. Po, po, mirë. Besoj se po. Shkruan edhe shkrimtar gjithashtu. Po, ka shkruar edhe një tipër. 069 20 70 2220, yeah. dashur. Është numri i telefonit për ata që kanë thënë se kush ishte personazhi që u pa në fund të jetëri. Kanë një këngë tani që do të dëgjojmë. Westside Love nga City and Colour. To bërso nesem Klav FM, Michin t'i kater Muzika As në 90 26 minuta vazhdoni të jeni me klubin e Mxjestis në klab e Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV's yurem një ditë sa më të bukur. Oh, falemir so Mxjest. Para... Mm. A dhe para? Ajeri e montove, e mbarova të skenën te yeri? Mir doli? Po. I e di <laughs> se e mbarova atë dia. Ata më bën shumë përshtypje se sa interesuar është shoqëra për filma. Po, për filmat e kolegve köp... si do hasë Po, t'kuj di gjove tërkëto hapo? Unë të jetua, të të të të gjove 100% gjithë gjera gëtuat Se përsa ti nga të të duke të reha dhe... për mikrofonit Po edhe përqyqin e njerit të të të të të të të gjove ah? Që i se dhal mirë skena Po, po goma... kur të sham të të të gjove? Ja, në përshatë mua, më kënje <laughs> Pa dhe sigur të msharështi mua më të ngire të adrin nga t'yre, se i shari të sharështi Jo, për sot, për <laughs> <të> sot, <laughs> <të> sot ishte <laughs> kjo dit akshuve, kuptan, dit shërrosëse Dit sh <laughs> sh e mrapsht Mua, mua mesën dit a mirë kër më shanove sh t'a e parë ku Kuj e, kuj e, po për tregojnë që kuj e, më shem Po, um, qa shikon? Qa shikon? Qa shikon? A, ja, gri, shi, gjitha ndëje, është kosme keqe Në qera fjalla Në 152 lek për liter është nafta Dhe po, po, jam, jam, jam mund të shko zetë, jam mund të e kë dalje shko zetë ah, Trafik s'ka nuk ishte pësa Ja, dhe është më shumë bënoha në Tiranë Pa da është nga doganë është keqë, përsta është okej Ishte polici, uh, por unë jam brënda normave, që shes më kërkuan të ndaloj Ani që ka bakë do kam brë atë e trupit unë Si mm të -hmm. si të cilë e mërë, jo të e në cilë dhe njerë keqë me të drejtem, por Ani edhe e di që jemi në të ke filmuar mm -hmm. Kepër asysh, Kështë që jam shu, po, s'y ndronë, këllem dhejt, asë djef, poj, friunë, e të më qëtë sekonda, pap, pap, pip, pip, që është ajo. E pas njërin, këtë dalë shumir bam. në fakt, politia, me njërin që, prised anglisht, politi që finaluar një të kuaj, a i kështë e pirë një birë, nësha uan birë, friua tje, nga 0.30 që është norma eksesive, do më thënë, a i ishte 0.04 që që i ishte shumë larkë, uh -hmm. uh, Se që një përrutëruar, një danë pra. patentën, një të një than, yes, free to go, e të qida mm -hmm. Që që, uh, bravo, përqen kjo, stilja e mire Tani e, janë në përrua, sensibilizuar mm -hmm. Po, nga sa duke Po, edhe qytetarë, duke pak të videot të gjithon që Të regajnë më të kujdesra Përndrysit të dalin Youtube, do me dhe në dhejnë nam E më në pun, dhe në kam më mbritur Dalin për naturës, shonat dhe gota Dhe dojmë një fota Robët e banjën si morëm e vete Sa mu për mua, unë që gërë, kur dojmë nga emisioni orëtë? Dikurë nga orën nënë për nënë të rek Dishë nga dhjetë pa dhjeta folëm dhe ozumë prap Jo dhjetë pa dhjeta, nënë pa dhjeta Nënë pa dhjeta, më falë Nënë pa dhjeta ozumë bashko, nënë pa dhjeta Ozumë laj, për mirë, ne vazhëm zinë e në kështu, ka do bëmë Dijon, atë Çfarë deshë blendi? Jepit gjithë fituesit. Jo, doja të gjithë fituesit, doja Elian Tanininin një herë dhe pastaj edhe kush është autori i Inatis ose ankesa e Portnoi. Evona uh -huh. ka gjetur Elian Tanininin 211, mbaron numri, fiton dhuratën nga Electronic Line. Dërkohë Filip Ruth ka thën Ola. Raft, raft, Filip Ruth. Dhe fiton dy bileta për në Cineplex 038 mbaron numri. Bravo. Okej okay, mirë, ëm um, uh -huh. le të bëjmë një tjetër pyetje më të dashur edhe kjo nga letërsia. Pam. ë uh, kujdes Kjo është përja radhës në kuitin me seri Autor të mdhenjë e ke pisot mm -hmm. Autor të mdhenjë Unë se t'gjoj edhe muzikën, e t'gjojnë ju? Ne, e t'gjojnë Të një e t'gjojnë Të t'gjojnë Të t'gjojnë Të t'gjojnë Të t'gjojnë Me gjithatë mm -hmm. Kjoj roman Nga tol stoj Përshkak se telefilm, mm -hmm. është realizuar telefilm është putur Për her të par Edhe në listën E okay. një okay. qën atë edhe njërë, ideja shtu kër roman është shumë i famëshëm nga Tolstoy por nuk ka qenë asë njëherë në listën best-seller mm -hmm. tani që është bërë një telefilm bazuar në bitë të është futur si roman në listën best-seller njërën ka mpiluar ta blejnë për shkakt të telefilm okay. 0619-2722-2 Durga në misajtë të uaj a pahëruar dhe emrin për shumë fit uajs Mos arroni emrin të uaj, misajtësër e vërtet është uaj është një film shqiptar. Ekzot. Hm. E, e diçë zëri ishte i Ilir Beqeshës. E kanë gjetur. Gjova e gjova nga ti i shpirti sepse dishta është ti tentet kohë që ashtu që utrashtua komja dhe mësua gjithëta mua. A e dëgjuat çka tha shpirti? Po, po. Që që nga. Vetëm ka për ty shpirti thash për Ilir Beqeshën. Kusht të ka gjetur allta? Të ka gjetur a, Gjergje dhe fiton 2 bileta për në Sineplex, 1, 2, 9, i mbaro numre Bravo Gjergje Ta, ta gjëm që ta... Mm -hmm. që ti heqin të gjithat dushimet Tre a, e rinja ap Dyset dherit 50 minuta fisikultur mund t'i bëj kusht do E përra Esakt Ishte a? i dir beqa si shpirt <laughs> <laughs> E këtu mërë këshu quna dhe gota Mirë, të bënë, qa kam betur në një një gjakoma? Ma hajt buk. Filloi Jolta, po. Filloi ma hajt buk. Ma hajt buk. Ai, o Jolta, <gjit> po pa, të pangaun pa, trana. Sa kokam? Po. Të shtunën që kaloi. Vërtet e kem pse vëzon pse un tash është në zhdukje trana ja. Jo, ja, jo. Ja. Un kam gjatë vetë, nuk. Edhe në edhe në për markete gjën trana, po dgjoj. Jolta kush, për vetë do ta bëj mami. Të bëra vet. Për vetë e bën në shtëpi? Në shtëpi. Po, sigurisht. Ku? Tjetër. Dgjoj, po E skuq domaten me çep, çepon apo kështu? E ja, skuq çepën me trana. <laughs> e skuq. Kush... Jo, do të bëjmë me pak, pak domaten domaten me pak domate me çep, er që i shtohet trana më vonë. Un kam trana që ka mm. <laughs> e, e, e ka domaten brenda. Nuk e di pse Alta po të shkon shumë këtë fjala kur thua. A ka domate në brenda? Kjo shprehja e ditës shumë ne di. Po unë unë sa mos e vazhdoj më te se besoj se kuptohet. Jo, ja, kuptohet sigurisht. Se e bën trana fare. Pallë kjo me domate prënda shkorçare, me sigurisht Me sigurisht Obra, e bia Të një para në bie Vashdo gosa, kalon E i them ma ah, uh, Kjyre okay. në te vjetë e barda ah, okay. Mirë shumë Ka, <laughs> ka shumë gota Thashtë se mësishë ndë njëjnë të makina E dhe kalon kjo, Kalon në <laughs> këll <kalon, laughs> tjede Orta, këllet mëse ka shumë gota tjede Sigurisht për gjithja është, gota si të cil Durë si ka pëllot Rafshmë <laughs> <laughs> <laughs> ë jo boshta. Jo mdiron Tironzi i vjetër. <laughs> po bra po, e drejt, drejtë e Sem... drejtë. Atëra fytytin e dëgjuat, mi dashur, për të mm qenë -hmm. për një roman të Coltstoi. Shumë i njohur. Ata listën e uh, bestsellerave për herë të parë në Torino këtë romanik. Si duket për shkak të shi vjetër dhe ka qenë popullor para se të fillonin përpilohen këto lista bestseller dhe kur filluan listat ai tanimë ishte shitur bolë dhe nuk ishte më aq po themi kështu trend. Uh, I kërkuar, për mm -hmm. tani përshak të lefinit në kafe duar të... Të kërkuar e të rejës. Të kërkuar e të rejës. Bego dalim tek halva anba strana, nus dashu halva e cila ne kohë të tjera ka qenë në rast vdekjesh, por tani <laughs> <një> hahet <hajta> <laughs> edhe edhe përvesh. Amba vani se halva hahet dhe <laughs> <laughs> po i jeni natë miu. Po ke shumë të drejtë. Por këtë s'majm vesh fare më blendi. Ja kush mer vesh. Ka të dy alternativa. Ja kush mer vesh. Në rast vdekjeve kështu mos të bëjë emisionin me kështu. Po ja, kështu i pres emisionet kë kur ikan ti. Ai di, ai di se janë ko, ai di no. E disa herje kemi përshurë e misur në shumë E ti gjova, ti gjova ishpargjat këngës, bravo 2 minuta, 2 minuta, por... Gjafton uh, Qikon uh, Kër thua halme në rras dhegje, mua më këtëon Më këtëon Janë këto, janë këto Në për duqane Janë duqane, ka të, uh, të vetë para? Uh -huh. Aha, pa Edhe ti jetën edhe kej për shemull Duqane peshku, duqane sporti Duqane atlete, duqane këtë i përdora Duqane këtë i përdora Duqane kët i janen nosej, piçan arkivoles. Po, po, po. Të gjitha bashkë. Po, e sigurta, kaloi në njëra tjera është një piçan arkivoles atje. Edhe sa er kaloj më më bëhet mishi kokra kokra. Do të thash këtu unë. Po pse futesh? Futu njerëz, tani për të hequr ka. Unë po them kokra duke e parë nga lart futem brenda. E televizivi. Jo, alti. <laughs> alti e ka për larguar fobin, duhet ta bësh një herë thos i hap. U lart qoft. Jo, më. Nëse bëj shoku ja, të duan të keqen ty këta. Nuk dua fundon atë, nuk kam atë. Po është, e ke mësuar i ndërtuesi i duket rrugës. Edi, edi. Atë do të, do të kapo. Ata zakonisht lënë atë për reklam, kështu dy arkivole hapur anash që, l... domane, që të rreqin cilsinë arkivoli. <laughs> arkivoli e arkivolit. Arkivol special, ai. Këmi pas. Është i blinduar, ka kështu që nuk do të gjen gjë atë. Po. Ë, blendi. Ma bënish në, më ne bënishin kokra kokra me këtë mobiletin. Po ja me kështu është. Ne do të themi një realitet ortë. Uh, a i për në marketinga, duati se, se ti do, do bleshë, për se duhet. <gjitë> o blendi, një <gjitë> no. tërmet tre balë ka goditur në brëmë Shqiprin. Gjatë natës. Gjatë natës, apër gjatë orët përët përët përët përëmë. Zoti balë, për balë. Kushe, ka goditur Shqiprin. <gjitë> <për e. gjitë> <To. gjitë> jo, me ojtë a janë njajme në tërëmet. Zoti balë e një një një në Shqiprin tërëmet. Ding, ding, ding. Nesef, unë një afash. Felim dhe rëtëm të gjithësësi. Një për nga që un premtoj, me që ky termet ndolli te zoti Balla me siguri është përgjegjës. Javën tjetër, po, në klubin e mëqjesit do kemi të ftuar zotin Balla. Oh, do të na flasi për termesin. E tani kam fidelisht. Ide e mirë. Balla në klubin e mëqjesit. Jo, okay. e kam e kam prenotuar, e kemi folur, kështu që. Do okay. po të bëjmë okay? uh -huh. një surprizë, kështu që. Do të vëmë shumë pyetje. Okej. Mhm. Më doni pjedhet tuaja, keni një jam kohë. Të cilin nga Ballët po thua? O, shënë si kapë yin ngaë përbërë Një rëpërë do i e to, lë t'jistë se Një ngaë përbërë O, ok, okay. <laughs> Super A, tërë, kësë e më pas fërë? Dë gjëmë pak më sig të në një? To, Serena Gomez Serena Gomez, mi za Same, Same old, old love. love Same old love Komë një buhër kjo Mir, dë gjëmë më më fun Gjerim e kjo për Femë në in shint përkabërë Take away your things and go You can't take back what you said Um Ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 10 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një durat. ora 7 dhe 10 në klubin e mëmësit, në klap e fem në 104. Dhe tani? Ai, ai, ai. Ai, dini se, dini se. Dhe tani! Ai, dini se, merrni në klubin e mëmësit. Të konsumoni ujë për të dobësuar është e rëndësishme, por a dini sa dhe cilin të zgjidhni? Organizmi është i përbërë nga rreth 70% e ujit, kështu që është e rëndësishme të mbani trupin gjithmonë të hidratuar. Por shumë shpesh bëjmë gabim duke menduar se nuk ka asnjë diferencë nga njëra firmë tek tjetra. Kur flasim për ujin, tentojmë të mendojmë që janë të gjitha njësoj. Në të vërtetë nuk është ashtu dhe jo të gjitha tipet e ujit korrespondojnë me nevojat e të gjithëve. Kështu uji varion duke filluar që në bazë të moshës, peshës dhe gjendjes shëndetësore. Çdo tipologji uji ka një prurije precize të kriprave minerale, të cilat duhet i njohim në mënyrë që të konsumojmë ujin e duhur. Sasia e duhur është të konsumoni një gotë para çdo vakti dhe një gotë sapo të jeni zgjuar në mëngjes. Sugjerohet rreth 8 gota në ditë me ujë. Uji me bikarbonat është ai i cili ka lënd 600 mg për çdo litër, është i nevojshëm për ato që vuajnë nga dhimbjet e stomakut sepse ka një veprim antiinflamator. Uj me sulfat, përmban më shumë se 200 mg për liter, ka një fuqe që e cuese dhe efekt anti-inflammator, është i këshilueshëm për ato që ndjekin dieta. Uj me kalcium, reagron në stomak dhe në mëlqi, është i këshilueshëm për ato që nuk tolerojnë mirë qumshin, por edhe për nonat në shtadzani, në djetë do pësuese, kur janë në menopaus gjithashtu. Uj me oligominerale, është e varfër në krypra. Uji ndryshë për çdo sezon. Në verë është mirë të konsumoni ujë në gjendje për të parandaluar humbjet e kriprave si pasojë e djersës, ndërsa në dimër është më mirë të synoni për ujë më pak të pasur dhe më shumë të lehtë në mënyrë që të keni një veprim pastrues. This is Club FM 100.4.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 Ora shë në 90 e 28 minuta, jeni me klubin e mëgjesit, në klab e fem 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, në jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarnë, nërkohë, onka dhëtë nga japë emrin e fituesit të fundit. Po, dy të fundit janë rita me këngën e ditë, 056 i mbara numri, fiton një lulle nga bota e lulleve, Bravo! Dhe lufta dhe paj që ishte fundit. Mmhm. Sokolli fiton 2 bileta për në Sineplex 433 në baronu mëjë Bravo Sokolli Ndërkohon doa të tërgoj historin e 2 vajzove Janë të 2 e 22 vjeqare me kompësi të ndryshme Por jetojnë mm -hmm. në Britaninë e madhe dhe ndajnë të, një të njëtë në dhëmë Pasë janë të 2 e studenta Njëra e ka emrin Aisha Padon Kurse tjetra është Juan Gou, është nga Kina Janë të 2 e 22 vjeq Por që fërë ka ndodur shë Aisha ishte fiksuar për paminës ajti jashme Dhe nuk i përqente uh, forma e buzve Që kishte dhe pjesa e molzave Dhe donde që të bënda ndërhyrja kirurgikale Por nuk kishte uh, mjetu e shumë mjet parampo Dhe që farë nga bërë është Që ka vjedhur shoqen e sajt të dhombës wow. Nuk i, i marë 5000 euro Dhe më pas pasi ka vjedhur 5000 euro të shoqes OneGo uh, Ka bërë ndërhyrja kirurgikale Dhe tani ndihet shumë e lumëtër Por kam bështyvin që do të kaloj një kohë të mirë në burg Pas i vjedhja e sa është zbuluar dhe më pas policia e ka arrestuar vajzën 22 vjeçare. Pra veri edhe po e kalojnë burgu apo prap do jetë e lumtur se do jetë e lumtur se do ndihet mirë me veten këtë rast. Operacioni ka kryer. Ëm, mm, ndërkohë ka deklaruar për policinë britanike që un kam qenë shumë e dëshpëruar dhe operacionis... nuk më pëlqente vetja ime ndaj bëra uh, këtë vjedhje sepse doja të ndryshoja dhe të të ndjeja më mirë me pamjetimet jasme. Xheresh në ndodhen. Ti do e viti një shokaltinë për një arsye tjetër? Jo, absolutisht. Ja. Po ti olta. O, më do të bëj. <laughs> për çfarë do e bëje ti? Un. Hm. Mm. Mm. Për shembull, uh, kam tentuar ta ta vjedh një dyra altinën, por kjo skizë del legër vetë. Nuk zoomer altinën. Ase që nga i moment, thash, një moment tash. Nuk vihet shoku se Po e marrim në mënyrë hipotetike, nëse altini do kishte 5000 euro një ditë. Pa. Dhe ti do doje që ti kishe ato lek për çfarë? Do i merrja, se kjo i mori për të ndryshuar pamjen e saj të jashme. Ti do e bëje për këtë arsye apo për një arsye tjetër? Do ikja në pushime. Ku do ikja? në një vend po që 5000 euro shitë etë. Po ti Lori? Pes... Po pavdihja 5000 euro. Po pra. Po një shoku po flasim, a? Altinit, altini. një shoku. Hm, mm, Altinit. Po, është... po marr Altini prapë si shemb. Tja merri Altini dhe po mëntoi. Mm, për çfarë do... do i shfryxoje? Po po do më thonë. Nuk më ndon dot, nuk e kuptoj vajza pse do ti shtini në mendje. <laughs> <laughs> një ishte tema i to. Altini po pra. në mënyrë. Në mënyrë kaq dashaqish. Në mënyrë uh, indirekte ne po urojmë që ti i kesh ato 5000 euro dhe ti shfryxosh për shefin tënd. Po, faleminderit. Por po e marrën pastaj në Selori. Do donde që ti kishte 5000 euro për çfarë do po i shfrytzonte. Po ti kisha 5 fjera apo po te. Po ka lidhje pra, ideja është, është e vjedhur. Nuk s'ai do Lore, dora dor. Po nuk ka dor mirë. Më, mir, më pëlqen Lore që është jir, stoik në vendimin e tij. Faleminderit. Faleminderit Lori. Je ja shumë i mirë. Si nuk e pre gratskës së vajzave. Mirë, dëgjojmë një këngë përpara se të largohemi, do dëgjojmë 1000 Miles nga Tove Lu. Pardon me that it. Kështë në nëntë e 50 ditë e 5 minuta kemi mbritur në fundin e klubit të mëgjesit për këtët e endet të danë të zë të të të të nëndjet që kur qëfar ka u të danë? Asë qëjëmë Kushtë do rëfetë në momentet e fundet? Jo, me që jemi në fundet, jeri mm. të ambytim si qdoet yeah. <laughs> Me këtë faktikish në fundet frikën <laughs> Unë duaj shërë të japë fjallën Lori për thënë fjallët e fundet për sotë, jepi Lori This is the end Hahahaha <laughs> Olta. Nuk e di çfarë të bëj. Jan pa tekst. <laughs> Altini. Kuydes nga shiu. Merrni një çadër sot, ju duhet. Un po po ti ashtu Altini them të kujdes gatrmeti, a, ja, se tani nuk më tregove t'rmeti ku kishte rënë, ku kishte biçën rënë. Nuk thotë gjë. Në Shqipëri, jo, nuk thotë gjë, po është derdhën në vende. Po pak më seriozitet t'rmeti. Po është derdhën në vende të tëra të Evropës. Ah. Po, por nuk ka domë jo nuk nuk ka dëm. Oke, okay, faleminderit për këtë moment dramatik. <gjohet> Pas pak do të vi në Club e Fem 104 Orgesa me e gjithërin e saj Music Box. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Do ri dëgjohemi dhe ri shihemi sërish nesër këtu në Club ja, e Fem. Po ta thysh eri. Do ta thysh. Jo, nuk nuk jamën mirë me thyseri. Kë për ta thysh. Me këtë ta thysh. Mundo. Me ksa? Na ata. Mirë, po bëj një përpjekje. Mirë, pafshim ç'gjitha aja do të vijë. Jon, çfarë provosh? Edhe ti thej gjëra. Gjithmonë do fitosh. rub me rub us party together i love to hold you close tonight and all night i love to wake up next to you i love to hold you close tonight and all night i love to wake up next to you Body with you, body with me, body with us, bodies together I'd love to hold you close tonight and always I'd love to wake up next to you what's up 10 And now the news on Club FM 100.4. Lajmë shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje të gjithëve, ju ngjohemi me lajmet në Club FM dhe Club TV. Sansa e sot me kuvendit ka në rendë ditë e diskutimin e dy projekt ligjeve për mënyrën ofrimit të shërbimeve publike në Sportel, në Republikën e Shqipëriz dhe për regjistrimin adresave të shtetat zve Shqiptar që jetojnë jasht teritorit të vendit ton. Kras tyre, sansa e sot me pritet të përfshiet nga debatet me spalve lidur me zhvillimet e fundit politike në vend. Sesioni 10 plenari Asambles parlamentare të mes dheu, të cili shvillohet në nkujdesin e kuvendit të Shqipëris, që e rëpunimet sot paradite në Tiran. Në këta aktivitet do të mbaj një fjalë përshëndet se kretari kuvendit Meta dhe krej Ministri Rama. Mëtej aktiviteti do të vjoj punimet nga ora 11.30 deri në 8.00, lidhur me qështjet të saktuara. Të premte në mbyllet të sesonit do të mbahet edhe një konferens për shtypë. Bordi drejtuesve ekzekutiv të FMNs miratoi rishikimin e fazës 5 dhe 6 të marrëveshjes me Shqipërinë, duke i hapur rrugë dizbursimit të kostit prej 72.4 milionë eurosh. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i FMNs, Min Zhu, deklaroi në Washington se reformëkimi i ekonomisë shqiptare po ecën sipas programit, ndonse ekzistojnë rrisje. Një shpërtimi fëqishëm është verifikuar në Ankara të Turqisë, duke lënë një zetet e të vdekur dhe rrethi 6 të djetë të plagosur. Lemi në bëndë të ditur mediat ndërkombëtare, si pasë të silave një automjetin bushër me eksploziv, ka shpërthyre gjatë kalimit pranë sajti një autobuzi me ushtarë turkë në bordë. Njëra ka ndodhë në një zonë me selisë parlamentit dhe një baza ushtarake. Kanceleria Gjermana Angela Merkel në kryetë organizatës të kombeve të bashkuara. Hipotezën e ngrenë diplomat të palatit të qelqë të madje edhe gazeta Amerikane New York Times. Si pasaj, kandidatura e Merkelit ndjek një logik interesante, pasi është grua, vjen nga Europa Lindore dhe ka përbaluar krizat të komplikuara, kështu që ka ardhur koa e dugur për marjen e këti posti. Ishit me lajmet në Klebe FM dhe Klebe TV. The next news break in 60 minutes on Club FM Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutës I live my day as if it was the last Live my day as if there was no past Do it now